Did I really need her? Or was it just a sweet? Stop sign. Another headline. Another broken song. Learning the labels, lessons and fables I forgot. Under the surface, lost in the verses, there is a rising tide. dreams come and go we blink our eyes time flies by and we don't know whatever happened to those childhood years when we thought we could I'm making my way A race to work again today From nine to five I only Like New York. Ha tegnap február 1 volt, akkor a nagy valószínűséggel február 12-e van, ugye? Na vágjunk bele! Megszerte jó reggelt, ma 2021. február második, a KED van, nulla fok körül a hőmérséklet. Kettő perc van lesz 37. hét, ez a kejfejjancsi minden. való jelentés. Néhány percet hagyok még bocsódni önöknek, aztán belekezdek egy hosszabb beszédbe, amelyet ne tekintsenek programbeszédnek, vagy tekintsenek programbeszédnek. Csináljanak vele, amit akarnak. 0619 111 168. Itt lehet megtalálni, vagy itt lehet nem megtalálni. Ez itt a rádió műsor. A TV műsor. A! 0619 111 168. 0619 111 168.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 essence the basics without it you make it allow me to make this child like a nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy i'm in them every sprouting tree every child of peace every cloud and sea you see with your eyes see and see the structure and mind. corruption that's in right. the skies from this fucking enterprise now i'm sucked into your lives through So not as muscles but percussion to provide for me as a guide y'all can see me now because you don't see with your eye you perceive with your mind that's the end of. so i'ma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 I got sunshine in a bag I'm useless And I my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, my teacher It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on coming on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 Kettő perccel múlott, harnyad hét. Jön a mai nyitó zene. Ez ilyen előke volt. még hívhatnak, aztán belekezdek. egy blues. Nem abban az értelemben. Naproházka, New York és Ogyessa. Ez a mai programdal. Zongora szóló, kázion, önök termékmegjelenítést hallottak. szóval és tettel tegnap amikor nem igazán éreztem jól magam a műsorban különböző okok miatt, de leginkább saját magam miatt, azon gondolkodtam hogy tulajdonképpen mi bajom is van nekem van az úgy nem tudom, hogy önök ismerik azt az érzést amikor meg kéne fogalmazni hogy tulajdonképpen mi is a baj vagy mi, a, mi az, ami nem stimmel és Egyebek között az, ami nem stimmel, hogy ezt nem tudják megfogalmazni, vagy legalábbis nagyon bonyolulta, mert pedig minden elmondható egyszerűen, maga a bonyolultság is következmény. Ha egy mondattal kéne elmondani, hogy tegnap mi volt a bajom, akkor az volt a bajom, hogy nem tudom, hogy volt-e hétfő reggelre üzenetem önöknek, de ha volt, akkor azt nem sikerült átadnom. Az is bántott, hogy leszámítva azt a hölgyet, aki Izraelből várja a kedvesét, aki ketten együtt 600 évesek, öm, önöknek se nagyon volt mondandójuk, de ennek kisebb a jelentősége. Itt alapvetően nekem kell fújnom a passzát szeret, hogyha önök ezt nem veszik át tőlem, ezt a, valójában nem is szerep, mert... Ha az autóban működik a motor, az az autónak nem szerepe, az az autónak dolga. Um, akkor amiatt én nem hibáztathatom önöket. Amit tegnap nem tudtam elmondani, azt nyilvánvalóan ma nem tudom elmondani, mert uh, híres mondása a Kejfei Ancsinak, hogy amit ma elmondhatsz, ne halaszd holnapra. Így aztán, ami tegnap nem sikerült, az ma nem mondható el, ez egy másik nap. Elmesélem önöknek a tegnapi kudarcaimat és nem kudarcaimat, és aztán szépen felkonferálom a mai vendégeket, lesz belőle sok. Először Gatter László, itt nagyjából 25 perc múlva hívom, aztán jön Elsimol László, aztán itt átmenetleg vége van a Lászlóknak, és jön Mikola Bálint, és azon a széken nagyjából fél kilenc öt perccel le fog ülni, már kíván mindenkivel lesz, miről beszélnem. Ez itt most egy tartalomjegyzék volt, de ennél sokkal hosszabban az ügyben, hogy ki miért jön, nem szeretnék kotkodácsolni. Szóval és tettel... Egyszerűbb, a konkrétumokat mondok, semmint, hogy ilyen hagymázas nagy szövegeket. Tegnap hazafelé menet, ahogy annak idején felhívtam Karácsony Gergelyt, megálltam talán a Diósárok utcában, és felhívtam Baranyi Krisztinát, leginkább Sós Péter kapcsán, ha jól mondom, a Pince Színháznak a vezetőjét, akivel kapcsolatban a népszava publicistája, egyben belpolitikai újságírója, Kósa András írt egy szöveget, amivel mérsékelten értettem egyet, azzal az összefüggésrendszerrel, amit pedig megjelenített, azzal még kevésbé. De hát ez legyen a népszava és Kósa András problémája, talán inkább az utóbbié. Ez egy ilyen politikai izé nyavajakorság volt, ilyen politikai öntet. Szóval, amivel le van öntve az egész világ, és aminek a jelentőségét szerintem mi eltólúzzuk, mindannyian, akik itt a Kejfejancsiban vagyunk, mert hogy az élet egyébként ez alatt az öntet alatt is van. Szóval felhívtam Baranyi Krisztinát az ügyben, hogy itt ugye ő az állásából felmentette, ugye itt általában a kirúgni szokták mondani, de ez nekem nem szavamjárás, mert a kirúgásban van valami olyan, nem tudom, Kelkáposztal, amit én nem szeretek alkalmazni. Ha valakit kirúgnak, akkor kirúgnak, ha az állásából elbocsájtják, elbocsájtják, bár lehet, hogy Sós Pétert Ugye abból adódóan, hogy az SZF-én úgy vállalt állást, hogy közben ezt az alapmunkáltatójának a Ferencváros önkormányzatnak nem jelentette be. És azt kérdeztem Baranyi Krisztinától, hogy készíthetnénk egy összeállítást, a 2019-es önkormányzati választások után novembertől hát nagyjából akkor be az új polgármestert, a, ki mindenkit bocsájtott el, és akkor ennek egy ilyen hosszabb listáját veszük, hogy egyébként mennyiben igaz, és itt kapcsolódtam Kósa Andráshoz, és más hangokhoz, hogy hát itt Magyarországon tulajdonképpen azért nagyon, azért vagyunk nagyon kevesen, mert egyfolytában politikai leszámolások vannak, és ebbe előbb-utóbb belehalunk, ezekkel a politikai leszámolásokkal képtelenek vagyunk felhagyni, és akkor most nézzük meg Ferencvárost, hogy hogyan van az ő helyzete, mennyire dobogós, mennyire nem. Na most, hogyha mennyire dobogós, mennyire nem, megfelelő rész aláhúzandó, akkor hát az a helyzet, hogy baranyi Krisztina, ha tetszik, kiábrándított, ha tetszik, a valóságot mondta, és ő azt mondta, hogy hát ő összesen két ember bocsájtott el, a Ferencvárosi Újságnak a főszerkesztőjét, valamint ö, a Pince Színház vezetőjét. Ö, lehetséges, hogy sokan fölmondtak, de ők nem az ő akaratából lettek eltávolítva. Egy sor ember ellen rendőrségi eljárás folyik, ezeknek nincs még eredménye, ezek az emberek ott vannak ők, ott vannak a régi helyükön. Bezzeg 2010-ben, amikor Bácska János jött, akkor milyen sok ember, bocsájtottak el, de hát most 2010-ig nem mennék vissza, meg hát nem, nem is ez volt az elképzelés. Úgyhogy hát egész egyszer azzal szembesültem, hogy hát ami az én ötletem volt, az nem jött be. Van ilyen, akkor az ember tovább áll. Van, amikor politikai jogból olyasmit feszegetnek, ami nincs, de ez tegnap nem én voltam, és mosei leszek. Ez a téma ugrott. Ezt követően felhívtam ragái elemért, és megkérdeztem tőle, hogy volna -e kedve a koltai-lajos jelenségről beszélni. Koltai-lajos jelenségnek azt nevezzük, vagy azt nevezem, vagy azt nevezik, vagy azt nevezitek, hogy uh, a Színház és Egyetem uh, Mi ez a rengeteg üzenet? Megnézzem. Oké. Okay. El, előkerült Fekete Péter. Aztán kikerült elő még. Előkerült a Somogy megyei fűgyészség ha már így van, akkor elküldöm azokat az SMS-eket, amelyeket eddig nem küldtem el, mert arra gondoltam, hogy még nagyon korán van ezt is elküldöm. Én is. Az volt a kérdés, hogy az Új Cirkuszművészeti Központról megjelent egy jogszabály, annak kijelölte a helyét, én most adásban vagyok te, nem? Hogy akkor erről beszéljünk-e, erről az örömhírről? Meggondolom, hogy ez téged örömként érint. Vagy ennek te örülsz, vagy hát nem tudom, hogy kell mondani magyarul. Tegyél! csak kapsz el engedét. Indítsuk el? De ez benne volt a tegnap előtti SMS-emben, csak odáig már nem terjedt a türelmet, hogy visszakeresd azt a 654 SMS-t, amit az elmúlt napokban küldtem neked. mint kitartó ember. Egy <gül> <gül> <R> -rendben, van. <gül> Rendben van. Jó. R Rendben van, akkor egyszerűen kérdi engedélyt Kásler Miklós emi minisztertől. Nagyon szépen köszönöm. Boldog új évet! Önök fekete Péter kulturális államtitkát nem hallották. Visszatérve a fősodorhoz, hogyha egyáltalán ennek a műsornak van fősodra. De egyáltalán gondoljanak benne, hogy még visszaemlékszem arra, hogy hol hagytam abba. Ugye hát ez az én életkoromban már egyáltalán nem evidens az ember, úgy jön, megy, jön, megy, és aztán már fogalma sincs, hogy mit keres. Ugye ragályjelemérnél tartottam, hogy a Koltai jelenség. A Koltai jelenségnek azt nevezzük, hogy leigazolta a Színház és Filmvészeti Egyetem Koltai Lajost, hogy szépséghíva, vagy nem van, szépség, vagy már kívánnal erről hosszasan fogunk beszélgetni, vagy másról, hogy a hogy rendezést fog tanítani, miközben alapvetőnő operatőr, ezt kicsit olyan tudják Koltai Lajosnál, mint Woody Elennél, aki film vígjátékokat csinál, de egyszer csak bevallott, hogy ő alapvetően Ingmar Bergman nyomába szeretett volna lépni, és hát ebben rosszabb, nem is jó belegondolni. Mindegy, tehát egy szó mint száz, hogy egyik szavamat, kutasz, sokan írnak, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. Leigazolta tehát Koltai Lajost, aki egy nagyon nagy név a szakmában, és akkor az ő munkatársai kollégái közül azok, akik a régi színház és filmművészeti egyetemhez tartoztak, Staznácsit a régi, még az előző vezetést, nem tudom, azok megszólták Koltai Lajost, hogy hogyan volt képes leigazolni ebbe a csapatba. Koltai Lajos adott egy többé-kevésbé semmit mondó, de mégis valamit mondó interjút a Mandinernek, ám nem csillapodtak a kedélyek. Vásárhelyi Máriától Gábor Györgyig, mindenki írt valamit a Libernyák oldalon. Jó dolgukban, meg rengeteg idejük van. Tehát ezt irkálták, és akkor én arra gondoltam, hogy tőlük függetlenül, de egy kicsit az alapján is, amit ők összefirkálnak, plusz Aser Tamás, aki azért nem egy akárki a színházi szakmában, meg hát végül is valamikor a Színház és Egyetemnek vezetője volt, megkérdezem ragály Jelemért, aki nagyjából korosztályos társa, talán még Koltai Lajosnál is idősebb, a talán még Koltai Lajosnál is idősebb, az arra vonatkozik, hogy Koltai Lajos sem fiatal ember, Amire ragályi elemér azt mondta, hogy hát ez egy nagyon jó felvetés, majd mondott különböző indokokat, és azt mondta, hogy nem. Tehát ezzel indult tegnap a diósárok. árok, Baranyi Kristina nem, aztán pedig ragályi elemér nem. Ez a tegnapi hangulatomban már azt követően, hogy innen némileg csalódottan távoztam, hát nem dobott föl. De át kéne térnem arra a témára, amivel kapcsolatban egy negyed óra múlva fölhívom Gatter Lászlót, nem azért, mert ezt most kéne elmondanom, hanem azért, mert attól félek, hogy itt a nagy duma közben kimarad, vagy nem jut elég idő erre, és a Gatter Lászlóval folytatott beszélgetésben már nem akarom ezeket a dolgokat említeni. Hazamentem, ettem valamit, és böngésztem az internetet, ami gyakorlatilag totál felesleges, mert tehát újságot nem olvasott úgy az ember régen, mint ahogy most az interneten bóklászik. Tehát kicsit olyan, mint egy pók, amely csak úgy mászkál fel alá, bogarakat öldös, miközben nem is éhes, tehát nem kell bonyolultnak lennem. Az ember bóklászik az interneten, ehhez nekem nem kell saját magamat pókhoz hasonlítanom, mert nagyjából mire befejezem ezt a példaveszédet, el fogok ugyan oda jutni, mint ahol tegnap voltam. Kis türelmüket kérem. Megvan. Szóval, egyszerre csak felfedeztem, hogy Gulyás Gergely kiadott egy közleményt, meglehetősen szokatlan tartalommal. Ilyen jellegű közleményeket ő nem szokott kiadni, a Facebookon történt ez a bejegyzés. Most rá kell mennem a Messengerre, mert annyi mindenről van itt szó. Igen. Itt a következőket írt a Gulyás Gergely. Ez volt a kiindulópont. Ma 2021. február 2-a. Ked van a pontos idő. 7-es perccel 7 óra. No! Gulyás Gergely, büntető teszek és polgári pert indítok két baloldali propaganda alap ellen. A baloldali média napról napra újabb és újabb határokat lép át a rágalmazásban, korábban a hazugság áradat a közéleti kérdésekre korlátozódott, ma azonban a baloldal már köz- és magánélet közös sem tesz különbséget, írja a Facebook üzenetében, tegnap vagy írta Gulyás Gergely, miniszter. Az ez a lényeg pont még kérdésként a cikkben már állításként fogalmazza meg, hogy Konzófia képviselő, képviselő azért válik, mert velem van viszonya. Ugyanezt a hírt a másik baloldali propaganda a nyugati fény tényként közli. Konzófiát, mint egy tíz éve ismerem kedvelem az édesappi halála utáni rendkívüli helytállását az ősz időközi választáson elért győzelmért és választó kedvetét kiváló a szolgáló képviselő munkáját nagyra becsülöm. Soha viszonyunk nem volt, utoljára a tavalyi parlamenti ülésza alatt több mint másfél hónapi az országházban találkoztunk. Házasságának megromlásáról nem tudtam, vállásáról a sajtóból értesültem. A cikk minden alapot nélkülöző hazug állítása durván megsérti konzsófia és férje magánélethez való jogát, valamint az én személyiség jogaimat is. A baloldali sajtó hazugság özönében akár kézlegyintéssel is elintézhetnénk, ami a a még ma is ritka gátlástalanságot, kis a mondat, a baloldali sajtó hazugságüzönében akár kézlegyintéssel is elintézhetnénk a ma mégis ritka, ez így teljesen értelmetlen, a, a még ma is ritka gátlástalanságot, de hát, csak pontosan, De valójában a szélső jobbat is keblére ölelő baloldal első számú online kampányújságjáról van szó, amelynek csak Facebook hirdetésére 53 millió forintot költött a baloldal az önkormányzati választási kampányban. Éppen ezért a névtelen cikkek szerzői ellen feljelentést teszek, agyas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt, és személyiségi jogsértés miatt pedig polgári pert indítok a két baloldali propaganda alap ellen. A bíróság által megítélendő kérelemdíjat teljes egészében jóteikonsági célra ajánló fel valamely konzul képviselőtársam által megjelölt a választókerületében működő civil szervezet javára, amihez tegnap már volt 217 hozzászólás. Így Gulyás Gergely. Hát fogtam magam, rámentem az ezalényekhu Hura, megkerestem a főszerkesztőt és írtam neki. őt Zentai Andrásnak hívják. Fiala János vagyok, riporter, kaphatnék egy telefonszámot? Szervusz János írt először, aztán megadta a 0630, és további telefonszámot. Majd, miután tárgyalt az ügyvédjeivel, de a cikket nem vették le az ezalényeg.hu-ról, levéltitok, nem levéltitok, a dolg lényege az, hogy köszönte szépen és nem kért belőlem, amire én azt írtam, hogy valahogy sejtettem. A nyugati fényt nem kerestem, a nyugati fény gyakorlatilag csak átvette azt az írást, amit az ez a lényeg.hu közzétett, amit most teljes egészében azért nem fog felolvasni, mert még belekerülnék abba a baloldali sajtói körbe, amely gátlástalan mégis olyanokat állít, bár nálam Facebook hirdetése nem költöttek el 45 milliót, vagy nem tudom mennyit, de nem szeretnék Gulyás Gergelyel Összerúgni a port, a bajuszunkat. Erre van egy magyar mondás, nem jut eszembe. Az ezalének.hu Facebook oldalán azt írták, hogy nem tudják, hogy konc és guggyás mikor kezdtek viszonyt, ha volt viszony, de de de de de de de de de de um, az ez a lényeg.hu cikkét átvevő nyugati fény azt is megírja, hogy az MSP közeli ez a lényeg.hu újvárosi mutációja több forrásból is úgy értesült, hogy egyébként részleteket mondott maga a főszerkesztő is, akinek neve Zentai András, de ezeket se fogom itt most elmondani, csak mondom, hogy ők úgy gondolták, hogy igen, jól értesültek. Én egyébként egyáltalán nem tudtam, hogy ez az a lényeg.hu, ez MSP közeli. Azt se tudtam, hogy a nyugati fény MSP közeli, amikor rám azt mondják, hogy én köves lomó közeli vagyok, hát akkor azt mondom, hát annyiban vagyok köves lomó közeli, már amennyiben Heisler András közeli vagyok. Lehet, hogy maga a cég, aminek én dolgozom, az köves lomó közeli, vagy köves, lomóbb közeli, mint a mazsihészhez közel, de ez engem jelen pillanatban tízes skálán kettesre érdekel, és csak azért kettesre, mert azért valamekkora jelentőséget mégiscsak tulajdonítok neki. Az ember azért valamelyes legyen tisztában a tulajdonosi hátterével, hogy éppen Leistinger Tamás a tulajdonosa, vagy bárki más, Prinz Gábor, ő már nem lehet, Simicska Lajos, nem folytatom tovább. A pontos idő 7 óra 12 perc van. Önöknek nem tudom, milyen képük van Gulyás Gergelyről, nekem egy elég komplet képen van róla. Ez a Facebook bejegyzés, ez semmilyen vonatkozásban nem fér bele. Alapvetően azért nem fér bele, mert uh, anélkül, hogy kibeszélném Gulyás Gergelyt, én őt egy alapvetően gátlásos valakinek gondolom, a szó jó értelmében, akit egy sor dolog visszafog, már ami a gátlásait illeti. Hogy vajon ez a hírbehozás, ez pont ezt a területet érintette-e, és erre reagált ilyen érzékenyen, Halvány lila gőzöm nincs, én tegnap küldtem neki egy SMS, de arra épp úgy nem válaszolt, mint hogy Pokorni Zoltán se válaszolt arra, hogy a tegnapi háttérbeszélgetésre, már ami a turul emlékművet illeti, arra miért nem hívott meg, de hát én egy ilyen, izé vagyok, grafomán írkálok össze-vissza, aztán csodálkozom, hogy nem kapok választ. Néhányal azért válaszolnak. Először is azt foglalkoztatott, hogy egy olyan hír Behozás, mint ami Gulyás Gergelyt Konzófiával érintette, az vajon alkalmas -e arra, hogy valaki feljelentést tegyen rágalmazás miatt is pert indítson? Itt kicsit megnehezedett a helyzetem, mert én ilyen szituációban korábban Zamecsnik Pétert hívtam fel. Ugyanakkor Zamecsnik Péternek a civila való szerepvállalása miatt én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy én valaha is felhívjam őt, volt egy bátortalan próbálkozása részéről még decemberben, amiben én azt gondoltam, hogy korrigálható a kettőnk viszonya, ma már azt gondolom, hogy korrigálhatatlan, épp úgy, mint Magyar Györgyével, és miután valaki volt szíves, és elküldött egy teljesen elmevedeg cikket a fullánkról, ami a legutóbbi civil civilapályánál foglalkozott, és abban a Szakonyi Péter kijelentésével. Hát, miközben Péter évtizedes ismeretség valószínűleg a Péterrel való ismerettségnek sem tesz jót, hogy úgy vállal el egy ilyen műsorban részvételt, hogy közben nem kérdezi meg, hogy az előző ember, aki ott volt, azzal mi lett. Az, hogy valaki elmegy, lelke rajta. De ha az ember a fodrásznál beül egy bizonyos székből, és a mögött mindig egy meghatározott fodrász van, miközben az ember nem a fodrászhoz megy, hanem csak azt az üzletet látogatja, akkor is megkérdezi, hogy mi lett azzal az illetővel, hát még egy ilyen esetben, tehát magyar zamecsnik törölve. És hát azon gondolkodtam, hogy mégis ki az, akivel én olyan viszonyban vagyok, hogy fel lehet hívni, ezek mind hozzátartoznak a Kejfejancsihoz. Mind hozzátartoznak azért, mert ezek a pro-kontra érzelmek ott vannak az emberben, bennem, most éppen a civilapályán kapcsán, épp úgy, mint Gulyás Gergelyben az ezalények.hu, illetőleg a nyugati fény írásai kapcsán, bár önmagában elgondolkodtató, hogy ez, a, ez a hú írását úgy tűnik, hogy nagyon sok orgánon nem vette át, hiszen ha sok orgánon vette volna át, akkor ezeket mind feljelentette volna nagy valószínűséggel Gulyás Gergely. Haladjunk tovább az írásában. Korábban a hazugság áradat a közéleti kérdésekre, ma azonban a baloldal már közös egy közös sem tesz különbséget. Alapvetően, ha megkérdezik, hogy nekem mi a problémám Gulyás Gergely Facebook bejegyzésével, az az, hogyha az ember kiakad egy ilyen álhíren, hiszen nem igaz, akkor büntető feljelentést tesz, polgári peres eljárást indít, és ezt megírja ebben az egy mondatban a Facebookon. Minden további mondat rá nézve terhelő. Nem abban az értelemben, amit egyébként a nyugati fény is ez a lényeg.hu elkövetett, hanem más értelemben úgy tűnik, mintha ez a történet valójában nem arról szólna amiről, hanem valami másról, és minél többről szól, annál kevesebbet ér. Ma azonban a baloldal már közés magánélet között sem tesz különbséget. Azt írja később, mert az egészet nem olvasom. Konzófiát mint egy tíz éve ismerem, kedvelem. Most tegyük félre, hogy én a kedvelem szótól konkrétan frázt kapok. Tehát a kedvelni szó az nem jelent semmit. Az kevesebb, mint a szeret, és nem tudom minél több. A kedvelem az egy nem egy létező szó. A limonádét se kedvelem. A kedvelem szó az úgy, hogy van, nem létezik. Konzsófiát egy tíz éve ismerem, kedvelem az édesapja halála utáni rendkívüli helytállásáért, az ősz időközi választáson elért győzelmért és a választókerületét kiválóan szolgáló képviselő munkahelyért nagyra becsülöm. Magyarul van egy magánéleti hír, Gulyás Gergely pedig kizárólag a harctéren megszerzett élményeiről számol be konzsófiával kapcsolatban, ami ugye azt mutatja, hogy eleve kizárt, hogy közöttük bármilyen kapcsolat legyen, mert harcmezőn ilyen kapcsolat nem alakulhat ki. Etekintetben már-már felzárkózik a fogalmazását tekintve a kancellária miniszter Orbán Viktorhoz maga hangvétel más kétségtelen. Pont. Soha viszonyunk nem volt. Na most, ha valaki egyébként úgy kezdi, hogy büntetőfeljelentést tesz és polgári pert indít, akkor a 15. vagy 20. sorban az, hogy soha viszonyunk nem volt, ilyet nem ír. Egyrészt olyan nincs, hogy soha nem volt viszonyunk. Olyan van, hogy nem volt viszonyunk. Ha valaki azt írja, hogy soha nem volt viszonyunk, az azt jelenti, hogy hát talán mégis lehetett viszonyuk, mert az, hogy nem volt viszonyuk, az egyértelmű. Hogy soha nem volt viszonyuk, az egy olyan középfok, ami egyébként értelmetlen. Na most tudni kell Gulyás Gergelyről, hogy őról a sok mindent lehet mondani, de egy értelmetlen lenne, nem. Lehet, hogy dolgozott benne az indulat. Lehetséges, ezt a szöveget nem ő írta. Ez mind lehetséges, de a soha nem volt viszonyunk, az egy rossz mondat. Utoljára a tavalyi parlament ülészak alatt, több mint másfél hónapban, hónapja az országházban találkoztunk. Ez egy mondat, nem kettő, soha nem volt viszonyunk, soha viszonyunk nem volt vesző, utoljára... És kicsit egy ilyen vallomásszerű, vagy ilyen, ilyen, ilyen, igen, hát nem vallomás, hanem egy vallatáson. Miniszter úr, volt viszonya? Nem. Soha nem volt? Nem. Mikor találkoztak utoljára? De hát az, hogy mikor találkoztak utoljára, és hogy volt-e viszonyuk, hát azok olyan messze vannak egymástól, mint a Makó Jeruzsálemtől. Én csak azt mondom önöknek, Hányszor mondtam el a a kejfejancsikban, hogy mindenkiről mindent elmond a beszéde, de ugyanúgy elmond mindenkiről mindent az írása is. Természetesen rólam is. Soha nem volt viszonylag. Válásáról a sajtóból értesültem. Miniszter úr, ez hogy jön ide? Büntetőfejel, tesszük polgári pert indítok, emiatt és emiatt hogy honnan értesült erről, miniszter úr. Egyre újabb és újabb részletek, amelyek az embert mind elbizonytalanítják a tekintetben, hogy kevesebb több lenne. A cikk minden alapot nélkülöző hazug állítása durvá megsérti konzsófi és férje magánéletéhez való jogát. Hát, drága miniszter úr, azt kérjék ki ők! Arról még nem tudtam. Tehát, ha engem valaki megsértett, miniszter úr, ő még soha se kérte ki magának azt, hogy valaki megsértette a fialát. Most viszont nem elég, hogy kiáll konzófiaja, de kiáll ki ki a férjéért is. Mi ez a. Mert a következő mondatot azt értem valamit, az én személyiségi jogaimat is. Azt értem, hogy ez megsértette. De konzófia és férje magánéletéhez való jogával kapcsolatban nyilatkozzék meg, konzófia és a férje ha csak ön nem az ő ügyvédjük. Ami furcsa lenne. És aztán új lapot nyit a miniszter, és gyakorlatilag elkezdődik a belpolitika. Ha eddig nem az volt. A baloldali sajtó hazugság özönében akár kézlegintéssel is elintézhetnénk a még ma is ritka gátlástalanságot, de valójában a jobbat is keblére ölelő baloldal első számú online kampány újságjáról van szó, erről én mindent tudtam, amelynek csak Facebook hirdetésére 53 millió forintot költött a baloldal az önkormányzati választás kampányában. Magyarul, hogy az ez a lényeghu lévő Facebook hirdetések 53 millió forintot tettek ki, én nem tudom, hogy ez, ez a lényegnek ekkora jelentősége van és ilyen olvasottsága, de valójában itt felmagasztaltatik az ez a lényeg. Hiszen itt nem egy úcska lapról van szó, hiszen amire a baloldal 53 millió forintot küld Facebook hirdetésekre önkormányzati választások idején, azt nem lehet semmibe venni. Itt már gyakorlatilag a soros mezein vagyunk, csak éppen nem sorosról van szó. Éppen ezért a névtelen cikkek szerző jelen feljelentést teszek, aljas indokból dörödöm, dörödöm, törödöm. Oké, okay. ez lett volna a második mondat az első után. De az, hogy a bíróság által megítélendő kérelem díjat teljes egészében jótékonysági célra ajánlom fel, hát miniszter úr, ezügyben várjuk meg, hogy hogy dönt a bíróság. Hát mi van akkor, hogy elutasítja? Itt van büntető feljelentés is, polgári perre is, rágalmazás. Nem-e nem kéne miniszter úr-e megvárni a bíróság döntését? És ezt a díjat, ezt ráadásul, mint egy fájdalom díjat, felajánlja Konz Zsófiának. Kon a képviselő által megjelölt a választókerületében működő civil szervezet javára. Nyugodtan kérdezhetik tőle most 7 óra 22 perckor, hogy én ezzel a szózattal nem emeltem-e magasabb rangba, ezredesi rangba ezt az egyébként tizedes rangú jelenséget. De azt kell mondanom, hogy nem. Ez egy olyan sérelem, amely ha bántja, és megértem, Gulyás Gergelyt, akkor mindenben az ő pártján állok. De ha túreagálja, és ilyen mértékben túreagálja, akkor nem állok a nyugati fény, és nem állok az ez a lényeg pont hú oldalára, de elgondolkodom azon, hogy valójában miről is szól ez az egész. Ma a 2021. február második a kedv van, a pontos idő 7 óra 23 perc. Jó vagyok. Fiala János vagyok. Szia, boldog új évet. Viszont kívánom, szervozat, elvágyom. Azt kérdezem tőled, hogy milyen mélységben ismerkedtél meg ezzel a történettel. Azt követően, hogy felhívtalak. Hát tegnap elolvastam a híreket erről, azért olyan nagyot nem ütött. Hát nyilván, most nem tudom, már adásban vagyunk. Teljes nem? mértékben. A telefonos hát, kisasszonyok, aki én vagyok, felhívtalak. <gül> Akkor mindenki tudja, hogy Gulyász és a konzófiával. Elolvastam a teljes marztó. előtörténetet? Hát én azt gondolom, hogy az mindenkit megillet, hogy tiszteletben tartsák a magánéletét, tehát ez legyen az politikus vagy más, úgyhogy a Gulyás gergely meg a konzófiát is megilleti. Ez jó. A jog is Maradjunk egy a következőben, jó? Egy általános megállapítás, Eljön oké. egy pillanat, megbolondul a világ, és én kancellária miniszter vagyok. Elképzeljük? Nehéz elképzelni, de tételezünk. Nehéz. Ről. Igen, megértem. Engem hírbe hoznak valakivel, nyilvánvalóan nem konzsófiával, hiszen ez egy másik történet, miközben én egy olyan ember vagyok, akivel kapcsolatban egyébként magánéleti híreket nem nagyon szoktak közölni, nem lehet tudni rólam, hogy nős vagyok-e, nem lehet tudni, hogy barátnőm van-e, nagyon ritkán megkérdezik tőlem, hogy nyáron, ha el lehet utazni, hova megyek, és akkor talán szóba hozom a barátnőmet, de egy olyan szeméről van szó, aki nem tudjuk, hogy vigyáze a magánéletére, de látható módon egy visszafogott, a szó jó értelmében magáról keveset eláruló férfiú. Engem teljesen kihoz a sodromból az, amit két különböző orgánum ír rólam, az egyik megírja, a másik átveszi. Ennek azért van jelentősége, mert ilyenkor valójában az összes elvileg perelhető azzal a hamis állítással kapcsolatban, amit lehoznak. Ez jól mondom, ugye? Igen, így van. Elmesélem neked a történetet, mert te vagy az én ügyvédem, és azt mondom, Laci meg, azért ez nem normális, hogy lehet ilyeneket rólam írni, ugye olvastad, hogy mit írtak rólam, azt el lehet dönteni, hogy ez mennyire súlyos, mennyire nem, de én ettől teljesen kiakadok, és azt mondom, Laci, ezzel csináljunk valamit. Mit mondasz te erre nekem ebben a képzeletbeli szituációban, amely természetesen Gulyás Gergely esető? ha ügyvédkét kérdezel, akkor én első körben megpróbálok lebeszélni erről, hogy, hogy se feljelentést ne tegyünk, se polgári per. De Laci, ez engem teljesen de... kihoz a sodromból. Valamit csinálni kéne. Csináljunk valamit. Mit csináljunk? Én és, uh, meg is ért a felháborodásodat és amivel kezdtem, megértem a Gulyás a felháborodását is ebbe a körbe. Na de hát én azért próbálnálok lebeszélni, mert megnézzük, hogy milyen feljelentés lehet lenni a bűtető törvénykönös szerint, illetve milyen felt lehet indítani ugye a, a polgári törvénykönös szerint. Na most... Meg lehet ezt tenni, de hát az egyiknél ugye azt merül, hogy rágalmazás, mi a rágalmazást nézzük, beszéljük át. A rágalmazás az, amikor a becsület csorbítására alkalmas tényt állítanak, vagy híresztelnek rólad. Na most a kérdés az, hogy ez becsületcsorbítására alkalmas-e, a másik, és ezzel rögtön párhuzomba tettük a polgári törvénykönyvnek a becsület megsértésére vonatkozó passzusát, ott pedig azt mondja, hogy egy társadalmi megítélésnek a hátrányos befolyásolására alkalmas és kifejezés módjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. Most azt kell megnézni, hogy amit megjelent, ezekbe a kategóriákba belefér e Na most ennek ellenére. Mennyire objektív, mennyire szubjektív? Válaszok először a rágalmazást. Én azt gondolom, hogy mind a kettő szubjektív valamilyen módon, mert hát hiszen nem lehet az konkrétan leírni, hogy mi az, ami a becsületet. Oké, okay, nem Gulyás Gergelyről van szó, várj egy, vár, egy vár pillanatra, igen. nem Gulyás Gergelyről van szó, rólam van szó. Rólam van szó, nem erről a két orgánumról van szó, hanem az icipici hozd el nekem.hu-ról. Mit kéne írniuk ahhoz? Hogy te azt mondod, hogy János, ez tényleg rágalmazás, pereljük be. Mondjál egy olyan dolgot rólam, ami nem igaz, de. vagy ezt ez kla kla klasszikus példát szoktam vizsgáltatni, azt mondom, hogy, hogy az becsület sértés, ha azt mondom rólad, hogy a fial egy lopós, mert mindent ellop, ami szembe Azt pedig rágalmazás, ha azt mondja fial a fial, tegnap nálam kávított és ellopta az arany ez egy tényállítás, és miután ez becsületcsorbítására alkalmas, hogy te elloptad az én órámat, miközben persze ez nem igaz. Értem, ez a rágalmazás. Ez egy, ez Nézzük rágalmazás. Ugy, ugyanezt a történetet velem kapcsolatban, az icipici hozd el pont val kapcsolatban. Polgáriper. Mi adna alkalmat Polgáriperre? Én azt gondolom, hogy a Polgáriper az jobban megállja a, a helyét, mert ugye ott a jóhíznév megsértése is az is egy személyiségi jogsérelem, és a joghírnév megsértésénél pedig az van, hogyha valaki másra ö, olyan, olyan, ö, olyan sértő és valótlan tényt állít, vagy híreztel, ami megsérti az, az a joghírnevedet. hát most ugye ez egy valótlan tény. Itt, Tételezik tudom, fel, hogy én valakivel kérdezik. valamilyen szerelmi kalandba keveredem, szóval. vagy csak ezt feltételezik rólam, ez engem negatív színben tüntet fel? feltüntethet negatív színbe, bár nyilván a társadalom megítélését is nézni kell, mert ha, ha most hogyan ítélik meg azt, hogy valaki válik, és azért válik el, mondjuk, mert hogy veled bonyolódik egy szerelmi kalandba, ez lehet a jó meg a sérelme, én ezt el tudom fogadni, hogy ez egy, ez egy olyan valótlan tényállítás, hogy, hogy akkor ez a hat valami ér. baromságot. A bíróság ilyenkor egyébként magát a történetet vizsgálja, vagy mi alapján állapítja meg azt, hogy egyébként az újság igazat írte vagy sem. Hát ez ebben a feleség, hogy ezt a szép kifejezést használja, mert ugye azt, hogy én valamit nem csináltam, azt nagyon nehéz bizonyítani. Azt, hogy én csináltam el valamit, azt ugye könnyebb bizonyítani. Hát ebben az esetben azt is nehéz bizonyítani, mert hogy valakinek valakivel viszonya van, az történhet nyugodtan a négy fal között is, arról nem kell senkinek se tudomást szereznie. Hát még az, hogy nem történt, az milyen nehéz bizonyítani ebben. Úgyhogy <gül> úgy, <hogy gül> úgy e, e, ez a probléma. De, de azért még ez megállhat tulajdonképpen, én azt gondolom a bíróság előtt. De azért az, mondom, hogy, hogy én biztos, hogy nem indítanék sepet, se fejelentést nem tennék, mert nem olyan súlyú volt ez, de megadta ebben a konkrét esetben, amiről most átéteresen beszélgetünk, megadta a választ a Ulyás Gergye miniszter hogy mégis miért tette meg ezeket a jogi lépéseket. Az meg egy másik gondolat, nyilván ez egy politikai döntés is. Hogy én erre külön kitértem a felvezető szövegemben, én, én azt kérdezem tőled, hogy te azt a magyarázatot, amit egyébként adod, ezáltal a történetet számodra felemelte, vagy még mélyebbre sülyeztette? Hát én nem használnék hogy ilyen kiféte mélyebbre sülyeztette, vagy felemelte. Akkor más kérdez kérdezek. Egy olyan a szférába helyezte el, amely szférának az első szférához van-e köze vagy sem? A vele való történtek kapcsán. Mert én azt mondtam, hogy nincs. Ez hát két különböző is dolog. Én is azt mondom, hogy ez nem ügyvédi kérdés. Nem, nem, én, én arról beszélek, hogy ez az újság, ez milyen újság. Tehát az, hogy ez milyen újság, és hogy róla mit írt, ez két különböző dolog. Egy ilyen én újság is. is írhatna róla igazat, és egy ilyen újság is írhat róla hazugságot. Így van, én is így gondolom, Persze szerintem ő is így gondolja. E, azt kérdezem tőled, hogy mint a szövegben benne van, hogy a cikk minden alapot nélkül a durván megsérti Konzófia és férje magánélethez való jogát, valamint az én személyiségi jogaimat is. Ha te hozzád három ember állítaná be, nem ebben az esetben, hanem az én esetemben, az elcsábított nő, annak a válófélben lévő férje és én, akkor kinek vállalnád el leginkább az ügyet, vagy mi lenne a sorrend, vagy mindegyiknek elvállalnád, vagy egyiknek se? Hát egyiknek se vállalnám, mert magánváldas ügyeket nem vállalnék el, mert azok, azok mindig olyan kellene. De melyiknek van a legnagyobb ügyek... esélye? Hát leginkább, talán mégiscsak a Bulyás Gergelyre nézve, tesznek olyan kijelentést, és a, a konzófiára természetesen, ami valótlan, ha ezt a tételezzük ezt így fel, hogy valótlan, mert ezt állítják, akkor őket sértheti ez, hogy őket összehozták, és ennek következménye mondjuk egy vállás, miközben lehet, hogy a vállásnak semmi köze annak, hogy valaki félrelépett vagy se, mert egyszerűen csak megromlott a házassága, és itt ez, ez sérti, hogy őt akkor hírbe hozták egy ilyen. Ha minden igaz, az két fel. kérdésem marad, bár mindig hazudok, mert aztán újabb és újabb kérdések jutnak az eszembe, de az első kérdés az, azt mondom neked, Laciba meg, ez baromi jó, hogy megérte az icipici hozd el nekem. Hú, mert nekem most úgy sincs pénzem, mennyi pénzt akarjunk ebből a történetből kivasalni. Lacidrák, Gatter úr, ez a történet mennyit ér? különös tekintettel arra, hogy ezt a még meg sem ítélt kérelemdíjat teljes egészében már felajánlják jótékonysági célra? Jó, no, hát ezen biztos, hogy nem fog senki meggazdagodni. Elnézést, ugye... mi az a megítélendő kérelem Azt nem is értem. Tehát itt vala... Sérelem díj, szerintem itt van rossz, valami. Rosszul olvastam, sérelem... igazad van, rosszul sérelemdíj olvastam, mert beszélünk. egy vonalat húztam oda, rosszul olvastam. Igen, elnézést, akkor visszamenőleg is pótolandó a bíróság által megítélendő sérelem Igen, ez, a, ez az egyik szankció egyébként ennek, mert hát több szankciója van, lehet, hogy nem is ért, ítélnek meg sérelem de van egyébként más szankció is, ugye, lehet hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértést, aztán az abba hagyásra le lehet kötelezni. Mennyire forintosítható kötelezni. ez a történet? Mennyire tagsálod? Na, hát én ebbe, a, ebbe egy 200 forintot látok csak. De lehet, reálisan van adat, benne mindenki. annyi? Reálisan lehet kapni rá annyit, igen. Én azt gondolom. És elnézést ha megalapítják ezt a jó Ez egy nagyon rossz kérdés, de ilyenkor a bíróságot minimálisan is foglalkoztatja, hogy az egyik fél az Gulyász vagy ez egy nagyon rossz kérdés, Fialó úr is vissza van utasítva, hiszen a bíróság nem tesz különbséget állampolgár és állampolgár között. Hát nem tesz különbséget, de mégis különbséget kell tennie, mert Gulyás Gergely és a konzófia ismert ember, a, a parlamentnek a tagjai, miniszter, és a többi, hát persze, hogy az ő jó hírnevének hír a séreme nyilván ettől persze egyenlő az átlag na de ö, azt gondolom, hogy ez a a, a, a, a rágalmazásnál azok a minősítők mint hogy nagy nyilvánosság, meg aljas indok, ez ugye egészen más hangsúlyt kap ilyen személyeknél, mint mondjuk egy másik személynél, de én nem hiszem, hogy összegszerűségben ez nagy különbséget tenne. Utolsó kérdés. Én megírom ezt a történetet, és ez a történet úgy szól, hogy soha viszonyunk nem volt, pont. Számodra a büntetőfeljelentés, a polgári per nem kizárólag ebben a történetben, hanem a magyar közéletben számtalan esetben. Tehát nem azt mondom én neked, Gatter, hogy tudom is én, ez nem így van, hanem azt mondom, hogy nem így van, és indítsunk pert leszámít, hogy ezeknek a pereknek a zömében, ha nyer valaki, azt nem saját magának tartja fönn, hanem átadja, és akkor az kvázi jótékonyság. Mennyiben erősíti az én igazamat, hogyha egyébként arról nekem pluszban bírósági ítéletem is van. Áruld már ezt el nekem, és most ne, menjünk, ne nézzünk nemzetközi kitekintést, hanem nézzük azt, hogy ennek a története Magyarországon az elmúlt években hogy alakult, és mennyiben több, ha egyébként azt mondom neked, hogy ez nem nem igaz annál, hogyha van erről egyébként egy bírósági ítélete, mert akkor az úgy tűnik, hogy az, az többet jelent. Sőt, ma úgy tűnik, hogyha én egyébként nem teszek följelentést, csak azt mondom, hogy nem igaz, akkor valójában én hazudok, hiszen hogyha nem teszek emiatt bírósági feljelentést, vagy rendőrségi feljelentést, ez azt jelenti, hogy mégsem vagyok biztos az igazamban, tehát mégiscsak vaj van a fülem mögött. Ez mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb? Te mit gondolsz erről? Én szerintem sokat ez nem fog érni ezzel a papírokban, biztosak lehetünk, már csak azért sem, mert időben annyira elválnak ezek a történetek egymástól, tehát az maga a maga hír. De miért ragaszkodnak a közszereplők a... nagyon nagy számban ahhoz, hogy a saját mondatukat kiegészítsék egy bíróságítélettel? Hát mert hogyha úgy érzik, hogy megsértették a becsületükbe, vagy megsértették a jó akkor ez a jogi út. Ö, azt gondolom, hogy nyilván látjuk azt is, hogy különbözően Fordulnak ő, egyes politikusok a bírósághoz, van akinek nagyobb a küszöbe, van akinek meg kisebb. Egyébként a gulyásgelyeknek elég nagy, mert róla nem szoktuk ilyet olvasni, hogy ő bíróságra szaladgál személyiségi jogsértés miatt. Hát nyilván valamilyen oknápolva ezt kivit áll a biztosítékot, úgy gondolom. De önmagában ez a papír nem csak a tér, hát, hát gondoljunk vele abban, hogy... hogy talán emlékeznek a hallgatók, amikor a vízi labdázókat hamisan. Nagyon súlyos bűncselekmény, nem ilyennel, hanem rettenetesen súlyos bűncselekménnyel. A mai napig nem született döntés, még abba a magánvádas rágalmazás miatt tett feljelentésbe, amit, amit akkor tettünk. Szóval, Ott te az egyik hát vízi a... az ügyvédje, vagy azért is, vagy érintett? Hát azért, ezt, azért is mondom ezt példaként és mit fog érni két év múlva, hogy megállapítják, hogy elkövették a jogsértést, és akkor elkövették a rárdomozást, kapnak valami büntetést, na és akkor lesz? Szóval nagyon, nagyon nem ér semmit se ez a, ez a papír, ami majd születik fog. Egy ilyenben meg aztán különösen bocsánatot kérlek. Mert megnéztem én is, hogy mi jelent meg. Hát ugye nem véletlenül hangsúlyoztam azt a, azt a kifejezést, hogy, hogy egy olyan valótlan tényállítás, ami a kifejezés módjában, vagy a becsület cér kifejezés módjában, indokolatlanul bántó. Hát, ugye azért nem jelent meg olyan szövegkörnyezet, ami nagyon durva lett volna. Ez meg lehetett volna sokkal durvábban is írni, egy ilyen házasságtörés töréshez szorít. Ha igaz, ha nem igaz, mindegy mindegyik esetben nem. Nem szeretnék senkit se bátorítani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. <stansz> <tansz> nagyon szívesen visszatollásra. Önök Gatter László ügyvédet hallották. Hello. Jó reggelt, Fiala János vagyok, szia! Múltkor ugye Szarka Gábor korai megjelenés hát a szónak abban az értelmében megzavarta a beszélgetésünket, hogy nem tudtuk befejezni. Én felkészültem, tanár úr kérem, a nébi hollapján elérhető a állomány szabályozásáról szóló nemzeti akcióterv, Második fejezet, nemzeti akciótervhez kapcsolódó legfontosabb feladatok és határidők. Harmadik fejezet, gyéríteni kell az ország vaddisznóállományát a Sertés-Pestés miatt, de ez már egy ilyen kicsit felvizezett valami. Az első kettő, az komoly szervezet hollapján jelent meg. Menjünk vissza oda, ahol voltunk, ugye, hogy egy bizonyos arányszámban csökkenteni kell a vaddisznók sűrűségét az afrikai sertéspestés miatt, és te ezzel kapcsolatban szólaltál fel. Hát igen. A... Ezzel, a legeg... Ez ellen? Az a, a bizonyos arány szám, még egyszer reggelt kívánok neked is meg rádió hallgatók. 0,5 vaddisznó per négyzet kilométer. <síns> Ugye nagyon szép az, hogy 100 hektáronként 0,5 vaddisznó, akár időt is, hogy 5 hektáronként negyed vaddisznó. Nyilván a nehezen És Ezt, ezt ugye a vadásztársadalomnak, a vadaskerteknek, a vadfarmok üzemeltetőinek és a vadászati hatóságoknak kell együtt megoldaniuk. Igen, hát nyilván ez képtelenség. Tehát ez egy olyan elvárás, ami nagyon élesen megbólsíthatatlan, amely teljesen és amely nincsen, amely nem csak azért megbólsíthatatlan, mert a vadásztot azért teljesen tönkretennék, a vadisztó vadásztot ezzel gyakorlatilag elhetetlenítenék. És a vadgazdálkodót nagy részt egy csődbe vinnék, hanem azért is, mert egyszerűen nem úgy néz ki, itt a háziseltéshállománynál. Van egy disznóolat, van benne tíz disznó, és akkor azt mondasz, hogy holnap levágok ötöt. És van ott csak öt disznó van benne. Jó, az én igazi problémám, ha már elmélyedtünk ebben a problémában, az az, hogy azt írja ez a cikk, a vadászatra jogosultaknak ugyanis megadja azt a lehetőséget, hogy maguk választhatják meg a terület adottságainak és a saját lehetőségeiknek leginkább megfelelő módszereket, eljárásokat. Na most én ezt követően próbáltam rájönni, hogy milyen lehetőséget ad erre, de én nem nagyon jöttem rá, bennem van a hiba? Valószínűleg benne. Hát Milyen módszerek vannak ugyanis ennek a 0,5 per kilométer aránynak az eléréséhez? Azon kívül, hogy gyérítik az állományt. Hogyan lehet gyéríteni az állományt? Kizárólag ugye Egy, egyféleképpen megölik, lelőik. De, a... De akkor mit jelent az, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy vali... maguk választhatják meg? Hát ezt talán tőlük kéne mert nyilvánvalóan arra utalhatnak, hogy illegális. Arra... Nyíllal is lőhetnek, meg puskával is? <gül> egyébként, egyébként törvényesen igen, de nem ez a, de nem ez a dolog a lényeges szerintem, hogy inkább az, hogy működnek az úgynevezett befogó csapzák, tehát az évefogó csapzák, és hogy aztán utána persze mi lesz a vaddisznóval, az meg egy másik kérdés, mert mint hogy az ország nagy részén a vaddisznót földolgozni nem lehet. Tehát az afrikai sertéspestisre való hivatkozása a vaddisznó állomány. Erejtett egyedeit az ország nagy részén meg kell semmisíteni, tehát nem lehet őket a, a húsfejbehozóba bevinni. Én nem nagyon látok más megoldást, mint hogyha érvefogó csapdával meg is fogják ezeket az állatokat, hogy ott helyben, ahogyan ez sok helyen sajnos brutálisan történik, le is kell őket ölni, és a tetemeket pedig megsemmisíteni, egy állami cég marasok pénzről konténerbe elviszi ezeket a, ezeket a tetemeket. A, tehát ez, ez, ez sehogyan nem jó, nyilvánvalóan még egyszer mondom, teljesen életszerűtlen logikát. De lehet, hogy életszerűtlen, életiden. de a második cikk, aminek csak a címét mondtam, a nemzeti akciótervhez kapcsolódó legfontosabb feladatok és határidők. Ráadásul ez ugye január 21-én jelent meg, tehát nem olyan nagyon régen. És maguk a dátumok az március 15, március 31, február 28, április 30. Tehát itt meg annyi olyan határidő van, valamint határidőhöz kötött feladat, amit gondolom, hogyha nem oldanak meg a jogszabálynak megfelelően, akkor a szankcióval jár. Ha tetszik, akkor mondok egyet, minden vadászatra jogosultnak hosszú távú több éves tervet kell készíteni arról, hogy milyen intézkedésekkel éri el a 2025. február 28 ig megkövetelt 0,5 vaddisznó per négyzetkilométer kilométer állomány sügűséget. Türelem, türelem, türelem. A tervet a területi vadászati hatóságnak kell benyújtani március 31-ig. Mi van, hogyha nem nyújtja be? Nem tudom, de semmilyen más reális megoldást nem látok, mint ennek a kéttelen életedőknek a szabálynak a visszavonását, és nem úgy is értem egyébként nekünk összeleg mert itt, itt, itt igazság én azt gondolom, hogy az országos feladatomostak át kell gondolni ezt az egyes stratégiát, és nyilvánvalóan úgy szeretett meg ez a stratégia, hogy, hogy ezt komoly a gazdálkodókkal nem egyeztette az országos feladatomus úr, ez, ez nem maradtat. Ez életszerű. Figyelj, az egységesség egység érdekében Rámásra, minden területi vadászati hatóságnak írásban kell közölni a vadászatra. Jogosultak, hogy milyen adatokat és milyen formátumban vár el a fenti tervekkel kapcsolatban. É, türelem nem. határidő február 28. Az alig több, mint három hét. Jó, János, türelem, türelem, de nem hagyott nem mondani egy gondolatot. Bocsánat. Így, így össze-vissza Tehát... Na, most akkor erre is reagálva. Nem, tudok, akkor az előzőt amely... fejezve, bocsánat. Na, tehát, hogy ilyen szabályoknak az előírás az már csak azért is életfelőtlen. A vadgazdálkodók azok nem olyan szervek, amelyeknek ennyi adminisztertős tervet egy nyakába lehet tenni. Azok mind, szinte a legtöbbjük. Az állami erdészeti vállalatok és néhány nagy gazdálkodók kivételével egyeset formában működő amelyeket egyébként is nem kívül nehéz helyzetbe hozott a covid a, a, a vadászatoknak az értékesítése különösen a külföldi délvadások számára drasztikusan visszaszorult az elmúlt évben. Ez a nem tudott a semmi korriási kiesés. Tehát van több mint 20 állami erdőszeti vállalat. Az erdőszeti vállalatok többségében ez az elmúlt évben több mint 200 millió forintos árbevétel kiesést jelentett. Tehát a ha megnézed a szombatei Erdélyszertet megvizet a Székesővádi-Székei, Badeg, ZHM-t, a Makony erdős, a Erdő, Csadal, meg tovább, ezért mind mindenestek a, a, a nagy vadas vadászataiktól, sok százmió kiesi, és azt mondom neked, hogy ha egy állami erdélyszert még van, két-hállap százmió, egy árbevétel kiesi, és azt szóloz meg az erdélyszertek a számával, és ami egész rendbenetes én azt ezt azt értem, mondjuk, az állami vállalatoknak az átbevételébe kihágnak. De kiállal. január 28-án, valószínűleg ez 27-ei hír lehetett, szól arról a cikk, hogy Bognár Lajos, ez szerintem egy nappal volt a mi beszélgetésünk után, Bognár Lajos, országos főállatorvos, nyilatkozott az M1 aktuális csatornának. Magyarul, hogy január 28-án még teljes merszélességgel ki volt állva, emellett a <coughs> nemzeti akcióterv mellett mi kell ahhoz, hogy ezt visszavonják? Jó, mindegy, hát a Bonár Lajos kell hozzá, semmi más. <gül> azt, azt hogy mondjam neked, hogy, hogy a 2015 eltelt egyébként az időszakban ez a kormány többet tett a magyar vadász és a magyar vadász és a megtámogatásáért, mint bárki más az elmúlt <gül> ő, három évtizedben sétált az adat, az időszakban is. A fegyvertartási szabályt egyszerűsítése, a fegyver gépkocsiban való hordásának a logikus sátétele, nagyon sok mindent mondhatnék a, a, a, a társasadalások rendszerének az egyszerűsítése. Ez egy sor olyan dolog, ami egyébként isfejtetlen a valág érdekét szolgált, és ez nem 65 embernek a úri passzi és szórakozása, hanem ez egy nemzeti szintű gazdálkodás, és ráadásul ahogy mondtam, rendkívül komoly turizmus generáló van, ebből nem 60 ezer ember él, hanem ebből sokkal több, sokkal, sokkal több ember él. Tehát ez egy nagyon fontosság az a magyar mezőgazdaságnak. Én ezt értem, a de Bognár milyen impulzusok kell, hogy... azt akarom kell, hogy... Ez az intézkedés, ez az intézkedés ez veszélybe sodorja azokat a politikai értékeket, amelyeket az elmúlt tíz a vadászársa érdekében a kormány meghozott. Ezért, ezért is kell újra gondolni a főállatolvasnak a, a, a lépését rá. Ráadásul két dolgot nagyon fontos tisztázni. Egy, senki nem tudja az ebizonyítani, hogy a, a, az állattennyiztésben a, a nagy valóságosan veszélyt jelentene az, hogy egyébként mi van a vadgazdálkodásban. A múlt héten, ugye 5000 mintavételről beszéltem Fehérmegyében, ahhoz a, a, a, a Szíper-Gergelya megyei az bejelentette, hogy 6500 meghaladta a félmegyei vaddisznó mintavételeknek a száma, és egyetlen egy pozitív sem volt köztük. Nem, nem, nem ismerem megkérdezni ezt a számot, hogy hány ezer, sőt hány tízezer vaddisznót sem is tettek meg. Csak fehér megében az elmúlt időszakban. Mennyi nem, meg kell a, a ezzel. És itt azt sem válaszol erre, hogy az állam kártalanítja a, a, a varáztatókat, és kifizeti nekik a vadisnak miért kell erre elpazolni a pénzt. van a madis és és föl el lehet adni a vasszádolgozóknak, és el lehet vinni a kereskedelembe. mondja még egy dolgot a János. Brüsszelre való hivatkozás. És igen, folyamatosan az, hogy király járnak Brüsszelre, tehát aki és látta azt az országot, és látja azt, hogy miképpen hálózza be az utháózat hogy miképpen szorította vissza a mezőgazdasági termelés és a, az urbanizáció a vadat és tulajdonképpen tűnt el a vadatnak a természetes élőhelye ha Belgiumre így ránéz el akkor azt látod, hogy egymásba érnek a települések hát nehogy már apró induljunk ki hogy mi van egy olyan országban, vagy mit tisztának egy olyan országban, ahol gyakorlatilag vadgazdálkodás évtizedek óta nincsen, ahol a környezetének már ezer éve el volna mondani, hogy a vad előbb itt volt, mint az ember, és hogy a vadnak a természetes élőhelyét a védeni kell és ápolni kell. De azt árul, el, hogy a Fidesz-szel kapcsolatban szor szokott szóba jönni az, hogy ritkán vonnak vissza döntéseket. Most azt kérdezem tőled, a politikustól milyen impulzus kell, hogy érje az országos főállatorvost, hogy ezt megtegye? Például én beszélhet róla, mint hogy most, most is is megteszem. Nem is kell ezt a Fidesz szinkire hozni, ennek a döntésnek semmi köze nincsen a Fideszre. Ez nem egy olyan szimbolikus döntés, mint amikor a komoly vita alakult ki az internetadó körül. Az internetadó a kapcsolatos döntésnek a felülvizsgálat az egy teljesen reális politikai döntés volt, és szakmai is indokolt volt. A vasárnapi nyitvatartás, árvatartás kérdésében a Fidesz, és itt nyugodtan beszéltem a fidesz rész, a fidesz rész, a kormány egy nagyon árgondott korrekciót hajtott végre. És még sok-sok példát lehetne mondani, mert az nem igaz, hogy a politika és a, a, a Fidesz nem képes az önkorrekcióra. Igen, és számtalan példáját tudnám mondani, még olyanokat is, amelyek egyébként nem biztos, hogy nyilvánosságban olyan visszhangot kaptak, mint a mostanáti zárvatartás, infotartás Tehát én szerintem ebből a szempontból nincsen baj. Ez a döntés, amit beszélünk, ez egy olyan döntés, ami igazándiból ami igazándiból nem a politikai boszorkánykonyhában született meg, nem a, nem a Fidesz-tel kapcsolatos. Okay. Nem, egyetlen nem kérdése maradt. a a kormányjal kapcsolatos. Tehát ez ez okay. nem Orbán-vicsak Egy... kettőrössége. Rendben van, van tudománsú vettem. Egy hatósági állatorvos lobbinak a munkáját okay. ö, ö, minősíti. Ezt mondjam. Egyetlen kevésbé... a kettőrösség, az országos kettőrössége. Okay. Rendben van. Nagyjából hetente beszélünk, azt kérdezem tőled, Véleménye szerint ez a visszavonás mikorra várható? Nem tudom, hogy várható ez a visszavonás. Én addig fog róla beszélni, amiket valaki át nem fogja gondolni, és azért, is beszélek erről, mert a következő lépés az az, az lesz, hogy ki fogják találni, ugyanazok fogják kitalálni, hogy a madárinfluenza, már beszélnek róla, hogy megint milyen beszélyt jelent a madárinfluenza, ez a madárinfluenza van. miatt Magyarországon a a a, a, a, a tenyésztését a volierekbe való nevelését majd korlátozni kell, meg így kell nőrizni, meg úgy kell nőrizni. Gyakorlatilag a következő lépés az lesz, hogy földszámolják Magyarországon a rendes uh, Fártán vadászatot. Ezzel is méretetlen, méretetlen kárakat okozom, mert kitalálják, ugye hogy a volierek azok kifejezetten alkalmasak arra, hogy ott a madárinfluenza is megjelenjen, és akkor, amikor a vadászok a, a volierekből, kiengedik a, a szabadba, majd a később levadászandó madarakat, azok tulajdonképpen tervészít a a madáréinkorrendát, és innen ezekről a telepektől el fogjuk jutni majd okay, a tárgatennyei. Oké, rendben van, azt kérdezem de tőle. Nyilván lónszer, mert mindenki tudja, hogy a, a fártának nem repül el 50 a arrébb, és sok minden lehetne mondani, de hát ezt ki fogják találni, már most beszélnek róla, hogy, hogy még jobban Jó, kell előzni a fártán tartó ne, otto, ne bár kétségtel ez a téma is megjelent, de volna még egy téma, még mielőtt áttérek a következő beszélgetőtársamhoz, és abban nagyjából négy percet kapsz, ha akarsz összefüggően beszélni. Számodra a Színvészeti egyetem, az SZFE történetében Koltai Lajos leigazolása, valamint mindaz, ami ezügyben egyébként a publicisztikák szintjén zajlott pro-kontra, szól-e bármiről, és ha igen, miről, és kerek négy percünk van erre, de ha tetszik, nem beszélek közben, végül is ez egy kifejtős kérdés, ha a vizsgatétel lenne. Hát, néz, néz, én kóta ez hogy személyesen nem ismerem, és egyébként a politikai, társadalmi nézetérős gondolkodásáról mit sem tudok egyet, negyben bizonyos vagyok, hogy a jelenlegi magyar filmművészetnek a nemzetű szinten mérhető tabi, nagyon kevés tetély közül ő a, ő, a, ő, a, ő a legrangosabb, ő a legfontosabb. A, a, azt hiszem, hogy az összes olyan filmet láttam, aminek ő volt az operatőre. Té tényleg nemzetközi szinten versenyképes, rendkívül jó képi látásmódja van. Tehát én szerintem az ő leigazolása szakmailag mindenképpen indokolt és, és, és örömtelést. nekem ez nagyon sokat fog jelenteni a színművészeti életében. Ez a jó irány, hogy megkérdeztetne háterű szakembereket vissznek a színművészetire. És uh, nyilvánvalóan ez annak is a garanciája lesz, hogy a kótajában is tanítani, hogy a, a, a, az oktatásnak a szakmai irányvonul a Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ráadásul ebben sokkal kisebb hívvel beszélt és összesen két percet hajáfogyasztottál. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, nem maradok téma nélkül. Köszönöm. Én is köszönöm. Önök elsimon Lászlót hallották. Azon gondolkodom, de én most ilyen zenei szünetet nem tartok, akkor megyek tovább. Fiala mikor János vagyok, egy pillanat türelmet kérek, mert helyszélés támadást hol yeah. kell követni. Rendben. Oké. Okay. Azt kérdezem tőled, amiről a legkevesebb szó esett, engem pedig a legjobban foglalkoztat. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legkorruptabb tagállama, a Transparency International felmérése szerint így a cikk, aminek különböző uh, sűrítményei vannak, de én most nem a sűrítményekről beszélek, és nem arról, hogy mit állapít meg ez a jelenség, hanem arról, amely engem tegnap óta a legjobban foglalkoztat, és az, amit eddvel kapcsolatban tudni lehet, azt felolvasom, és utána pedig arra kérlek, hogy segítsél nekem. A korrupció érzékelés index, magyarul, hogy itt ki van egészítve a korrupció index egy érzékelési szóval, perceptions, Angolul, ennek az van jelentősége 12 szervezet 13 felmérésének és értékelésének felhasználásával készíti el a Transparency International Berlinben található központi titkársága. Ez a Corruption Perception az Index alapjául szolgáló mérőeszközök, szakértők és üzletemberek megkérdezésének eredményeként állapítják meg az egyes országokban a közszektor korrupcióját az állami intézményrendszer a gazdaság és a társadalom fertőződtsége alapján. 2020-ban 180 országról volt elérhető megfelelő adat, Magyarországot 10 különböző alindex alapján vizsgálták, a Transparency International Központi Titkásságának kutatói a Handel indexek pontszámait nullától százig terjedő skálára vetítik, és az alindexek pontszámának átlagolásával számítják ki az egyes országok pontszámát. A korrupció érzékelési indexben a nulla korrupcióval leginkább a száza legkevésbé fertőzött országot jelenti. 2020-ban 180 országról volt elérhető megfelelő adat, Magyarországot 10 különböző alindex alapján vizsgálták, a Transparent International központi titkásságán a kutatói hánti indexek pontszámait 0-100-ig terjedő skálára vetítik. Milyen 10 különböző alindex alapján vizsgálták, Illetőleg itt van az előző mondat, a Corruption Perceptions Index alapjául szolgáló mérőeszközök szakértők és üzletemberek megkérdezésének eredményeként állítják meg. Kik voltak ezek? Milyen kérdéseket kaptak? Mi alapján jött össze ez a 40 nem tudom hány pont, mert engem ez momentán jobban érdekel, mint maga a pontszám. Erről mit lehet tudni? Jó, egy, egy kicsit lépjünk vissza, hogy egyáltalán korrupciót hogyan lehet mérni, milyen megközelítések léteznek erre. Tehát itt ugye, ahogy említetted is, ez egy, ez egy érzékelési index. Ez azt jelenti, hogy ezt első generációs indexnek szokták hívni az ilyen típusú mérőszámokat, hogy itt nem közvetlenül a korrupció előfordulására vonatkozó statisztikákat használjuk fel, például bűnügyi statisztikákat hanem uh, itt uh, ezek a felmérések szakértőket kérdeznek meg arról, hogy az ő uh, benyomásuk, tapasztalatok érzékelésük szerint egy adott ország hatóságai intézményeit mennyire képesek fellépni a korrupcióában. Oké, elben. de figyelj, én ebből élek. A tapasztalat és az érzékelés az két teljesen különböző dolog, és én most csak téged idéztelek. Uh, igen, tehát uh, itt, itt ugye arra kell gondolni, hogy uh, egy, egy adott országban tevékenykedő uh, cégvezetők, uh, uh, utatók, tudósok, politológusok, általában ők vannak bevonva ezekben a szakértői mintákban. Uh, és ahogy említetted, ezt nem szeretném megismételni, hogy, hogy uh, 12 szervezetnek 13 különböző felmérését használja a korrupciópercepciós index, ez egyébként úgy történik, hogy ezekben mindegyikben van uh, az adott országban tapasztalató korrupcióval kapcsolatos kérdés, amire a megkérdezett szakértők adnak valamilyen értékelést, és a korrupció De mi mi mindek, ezeket a átlagolja. Mi alapja? Uh, tehát ez, ezek, ezek szükségképpen, uh, ha, ha, ha úgy tetszik, tetszik, hogy ha ezt akarjuk kivazni belőle, akkor ezek subjektív értékelés. Hát, Erről beszélnek, ezt kérdezem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy 1-től 10-ig, vagy, vagy 0-től 100-ig terjedő skála, és ezen, ezen belül kell egy szakértőnek eljelzni azt, hogy például az adott ország hatóságai mennyire átláthatóan gazdálkodnak a közpénzekkel. Én tökéletesen uh, értelek, de mit ja. kezdjek valakinek az érzékelésével? Még a hőmérőre is azt mondják, hogy néha téved, de ezt még hőmérőnek sem mondhatnám. Tehát én, az, az, én alapozhatok a kérdés... valakinek a véleményére, de hogy em, erről egy indexet állapítsak meg, hát érzékelési indexet talán meg lehet állapítani, egy házat nem építenék rá, mert az nekem túl labilis. Nem tudom, érthető vagyok-e. Érthető. Tehát az a kérdés, kérdés hogy amit mondani, én érzékelek, és ami van, az a kettő lefetheti egymást, a kettő között óriási különbség lehet, és aztán jön az összes átmenet. Uh, jó, egyrészt ezért, ezért fontos ezt hangsúlyozni, hogy egyébként, ha megnézzük más uh, hasonló felméréseket, például a Világbanknak van itt uh, korrupciós kontroll index nevű indikátora, ami szintén szakértők megkérdezésén uh, alapul, és nagyon nagy mértékben korrelál a, a mi indexünkkel. Tehát ez nem, nem véletlenszerű, hogy, uh, hogy sok szakértő milyen véleményt alakít uh, ki egy országra, ezek, ezek nagyon egybevágnak. Másrészt érdemes azt megvizsgálni, hogy uh, a korrupció mérésére milyen alternatíváink lennének. Tehát itt ugye egy olyan jelenségről van szó, aminek a titokban tartásában érdekeltek a, az érintett felek. Tehát megnézhetjük a bűnügyi statisztikánkat, de abban nagyon sok megvalósult eset nem fog megjelenni. Ebben az értelemben a korrupció méréssel hasonló problémákat támaszt, mint például a a demokrácia vagy a sajtószabadság szintjének meghatározása, amit szintén hasonló szakértői értékezési szakértjén szoktak megtenni, éppen azért, mert közvetlenül nem, vagy csak nagyon korlátozottan mérhető. Például ami mérhető, és amire mi is hivatkozunk, az a közbeszerzési piac koncentrációja, vagy az egyajánlatos közbeszerzések aránya, ezek, ezek konkrét mérőszámok, de ebben nagyon sok minden Oké, okay, ezeket tenni. értem, de az, hogy mi mennyit ér, hogy mi hány pontot ér, avval se vagyok tisztában. Tehát egész egyszerűen nem vagyok tisztában azzal, hogy hogy jön létre az a pontszám, ami alapján aztán az ország valamilyen helyezést elér, beleértve, hogy kik azok, akiket ezügyben megkérdeznek, mik a kérdések, ugyanazokat a kérdéseket kapják-e, ki mindenkit, mely, mely szférát öleli fel. Én most nem nevekre vagyok kíváncsi, én csak azt kérdezem ebbel, hogy egyébként, ha te lennél fordított szituációban, és te kérdeznél engem egy másfajta indexnek a létrejöttéről, akkor te mennyire gondolnád azt a dolgot hiteltérdemlőnek, alaposnak, ami egyébként hivatkozási alapot tud képezni. Lehet, hogy kekeckedő vagyok, de ez az, ami emögött áll, nem pedig a Transparency International vagy a Soros Birodalomban elfoglalt hely mert ez engem szíves elnézést kurvára nem érdekel. Engem az érdekel, hogy azzal az indexzel, amit megállapít ez a szervezet, azzal érdemben én tudok-e mit kezdenést, mit nem. Ennyi van mögötte. Uh -huh. Ö, jó, megpróbálom ezt nagyon röviden összefoglalni. Tehát itt ugye, hogyha a magyar pontszámot nézzük, akkor ez 10 különböző nemzetközi rangsornak az átlagolásában áll elő. Ez mindegyik ilyen a rangsorban. Uh, van Mik ezek a rangsorok? Uh, akkor ezt felolvasom, tételesen, mert úgy látom, hogy nem fogom megúszni. Uh, tehát ez a Bertelsmann Foundation Transformation Index nevű index, az uh, Economic Intelligence Unit Country Risk Ratings, a Freedom House Nations in Transit, Global Insight Country Risk IMD World Competitiveness Yearbook van ezen kívül benne a világgazdasági fórumnak egy indexel. És Ez ezek az, az indexek az egyébként, ezen, ezen komponensek, hát. most aztán még inkább kinyitottam a határokat, vagy kinyitottuk, ezek az indexek, ezek a számaikat illetően mit mondanak? Tehát ezek milyen felméréseknek az eredményei, amelyek aztán átlagulódnak? Ez, ugye ezekben ez, ez, ez, ez, ez nem, nem csak korrupcióra szó. Szó, hanem ezek, ezek általában, jó, de hogy, mondjam, ez, hogy, hogy uh, itt általában olyan versenyképességi felmérésekről van szó, ahol a, a megkérdezett országszakértőket egy csomó területnek az értékelésére kérik meg. Ebben általában szerepelnek ilyenek, hogy uh, milyen az adott ország infrastruktúrája, uh, mennyit költ uh, humán erőforrásokra. Uh, milyen innovációs kapacitása van a gazdaságnak. Uh, általában szerepel ezeken belül egy uh, az intézmények teljesítményével kapcsolatos blokk, ahol például olyan kérdések szokták szerepelni, hogy uh, mennyire független az szolgáltatás uh, mennyire van uh, lehetőség a jogérvényesítésre, Uh, milyen az egyes visszaélések, elbírálások a kapcsolatos tapasztalat az adott országban, és általában nem az intézményi blogban szokott szerepelni egy darab korrupcióval kapcsolatos kérdés, uh, és ezt a különböző indexek különböző skálákon mérik. Uh, most például itt van előttem a Freedom House Nations in Transit Indexnek a monster ott például uh, Egytől től hétig ig a szakértők azt, hogy milyennek értékelik a korrupció szintjét az adott országban. Ugye a korrupcióérzékelési index az 0 tól 100-ig tartó skállán mér, tehát itt annyi történik, hogy ezt az 1-től hétig megadott fontszámot a, a 0 ezt, ezt, ezt a 100-ig Oké, ezt kipipáltuk. Maga a tanulmány másik részében azt mondja, hogy ez az index a világranglista élvonalában hosszú évek óta jobbára ugyanazok az országok találhatók. Skandináv államok például mindig előkelő helyen szerepelnek, illetve Szingapur. Az alján pedig szintén ugyanazok az országok szerepelnek. Az első helyen lévőknél az a szempont, hogy üldözendő kisiklásnak tartják a korrupciót, még az utolsóknál arról van szó, hogy ez egyszerre Ok és következménye a kirívó szegénységnek, itt egyébként az alján, Jemen, Venezuela, Szíria, Dél-Szudán és Szomália található. Az, hogy se az élmezőnyben, se a sereghajtókban olyan nagy különbség nincs, és Magyarország helyezése is 2019 után minimálisan tért el 2020-hoz képest. Ez valójában mit mutat? Azt, hogy ez egy relatívebb bemerevedes be, struktúra, vagy minek a következménye ez? Szerintem itt, ö, általában nem, nem az egyik évben a másikra való változást érdemes nézni, hanem kicsit, kicsit hosszabb távult rendeket. Valóban van, van, van egy tehetetlenség ö, ezekben az értékelésében, tehát nem, nem azonnal ö, reagálnak le a változásokat. Ö, viszont, hogyha megnézzük mi uh, 2012-höz képest szoktuk összehasonlítani a jelenlő pontszámot, és ezt nem azért tettük, mert önkényesen kiválasztottuk, hogy nekünk tektik a 2012-es év, hanem ebben az évben volt egy módszertani változás a korrupcióérzékelési indexben, és ezért azt tartjuk uh, szízességesnek, hogy az ezutáni pontszámokat hasonlítsuk össze egymással. Hogyha ezt tesszük, akkor azt látjuk, hogy a magyar pontszám, az viszonylag konstansan csökkent ebben az időszakban, úgynevezünk, hogy két évben stabilizálódott szavai ugyanígy volt a pontszámunk, és szerintünk az egy releváns összehasonlítási megnézni, hogy mindeközben a többi közép- és kelet-európai ország pontszámában mi történt, és az látszik, hogy Magyarország ebből a mezőnyből bizony negatív irányba lók ki, vagy az elmozdulás irányát nézzük, tehát Magyarországnak 2012-ben 55 pontja van, 2000-ra, ezt leküzd, leküzdettük 44-re, és hogyha megnézzük a közvetlen régiós versenytársainkat, Csehországot, Lengyelországot és Szlovákiát, akkor 10-12, illetve 5 ponttal előszünk vannak, és az esetek többségében javítottak a pontáunkon ebben az időszakban. Tehát, hogyha a trendeket nézzük, akkor, akkor azt, azt lehet mondani, hogy, hogy valami nem jó irányba ment Magyarországon ebben az időszakban. Nézzünk ebből egyetlen egy elemet, és nem tudom, hogy te mennyire ismerkedtél meg az állami számvevőszékeknek az önkormányzatok ellenőrzés, az önkormányzatok integritásának ellenőrzésre fejezetével, különös tekintettel itt a koronavírus járványra, amelyet a napokban tett közzé az állami számvevőszék, és ami némileg tartozik nem szorosan, de tartalmát, vagy témáját, vagy tematikáját illetően, ehhez az érzékelési korrupciós indexhez. Nem tudom, ezzel találkoztál-e? Bevallom, hogy nem olvastam még az anyagot, tudok a létezéséről, de ezt még beszélhetünk róla. Maga a Transparency International Érzékelési Index teljesen objektíven ugye elmondja, hogy maga a veszélyhelyzet milyen jogszabályi csapdát állít fel a tekintetben, hogy az egyébként korrupcióra hajlamos országokban, konkrétan Magyarországon milyen további visszaélések lehetségesek, és erről ír, amit az ember ma a hétköznapjaiban tapasztalhat, függetlenül attól, hogy az érzékelési nem index, hanem maga az érzékelés, az úgy tűnik, hogy a pártszimpátián is múlik, miközben az időjárást azt nem pártszimpátia alapján érzékeljük, vagy sem. Ugyanakkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy az állami számbevőszéknek ezt a jelentését én ezt egyáltalán nem értem, de könnyen lehetséges, hogy azért nem értem, mert ahogy a matematikához se értettem, ezt se értem, de én ezt elolvastam, és egész egyszerűen nem jöttem rá, hogy ez miről szól. Tehát nem tudom, mit jelent az, hogy az állami szávevőszék értékelésének és tanácsadásának eredményeként összesen 1055 önkormányzatán, önkormányzatnál a vezetők már 2020-ban intézkedéseket tettek. A beszámoló készítés integritás biztosító lényeges feltételeinek megerősítése, kiépítése érdekében. Ezeknek az önkormányzatoknak javult, az integritás erősödtek a csalásmentes működés feltételei, és végig olyan laboratóriumi szövegezés van ebben a a 21-22 oldalas jelentésben végigmenvén ezen az integritáson, amit én nem értek. Ez az integritás, ez mit jelent? Uh, hogyha az állami szembevőszék megközelítésében tárgyaljuk ezt a témát, akkor uh, ők, ők viszonylag technikai uh, és, és jogszabályi megfelelődés szempontjából szoktak ezt a kérdésre hozzáállni. Tehát ilyenkor uh, az, az ő értékeléseik többnyire arról szólnak, hogy például a az adott önkormányzatnak vagy intézménynek a beszerzési szabályzatai, beszerzési eljárásai mennyire vannak rendben, mennyire felelnek a jogszabályoknak, például az adott szervezetnek az etikai kódexel, mennyire vannak jelen a szervezeten belül megfelelő bejelentővédelmi mechanizmusok. Tehát ilyenkor az történik, hogy végignézik az adott szervezet belső szabályzatait, és megállapítják a jogszabálynak való megfelelést. Ezt egyébként nem tartom feleslegesnek egyáltalán, még, még hogyha technikai is. Szerintem azt, azt érdemes vizsgálni, hogy az állami számoló milyen szektorokra kiterjedően végzett ilyen integritási felméréseket az elmúlt években, ami, ami szerintem egy, egy érdekes példa, hogy a a kórházak esetében is történtek ilyen átvilágítások. Ezeknek az eredményeit is rendre nyilvánosságra hozták, és lehetett egy olyan értéssel az embernek, vagy egy, egy később személyzeti döntések megalapozására adják fel. Magyarul kórház nyomást tudtak gyakorolni ezekkel az értékelésekkel, és általában. Van, van egy olyan benyomásunk, hogy az állami szembevőszék vizsgálatainak a, a tárgya az nem teljesen függetlenül kerül kiválasztásra. Gondolok itt a, a pártok ellenőrzésére és a, a pártok gazdálkodásában a szabálytalanságokra is. Így aztán az ember, amikor elolvassa és próbálja megérteni mindazt, amit az állami számvevőszék ír, ugyanúgy nem biztos, hogy tudja, hogy a 44 pont hogy jött létre, mint ahogy egyébként az önkormányzatok és hivatalaiik integritásának állapota országosan 4,3 átlagos osztályzatot ért el. Az egyes önkormányzatok és hivatalok együtt osztályzatát a jelentések mellékletei tartalmazzák. A jelentésekben az egyes megyék átlaga is olvasható. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez kicsit olyan mint egy orvosi zárójelentés, ami alapvetően nem nekem szól, és hogyha hozzá egy tolmácsot kérek, akkor attól tartok, hogy minél hosszabban beszélgetünk, annál jobban távolodnak a nézők és a hallgatók a rádiójuktól és a telefonjuktól. Éppen ezért lenne egy szerencsés, amire az utóbbi években sajnálatosan kevés példa volt. Hogyha nem, nem módszertanokról vitatkoznak egymással, amit egyébként abszolút legitim vitának tartok, de, de sokkal fontosabbnak tartanám, hogyha például az állami szervekkel, amelyek ezen a korrupció megelőzési és ellenőrzési területen dolgoznak, nekünk civil szervezetként jobb együttműködésünk lenne, és, és, és tudnánk közösen beszélgetni szakmai fórumokon ezekről a témákról. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi, mi rendszeresen meg tudunk hívni a, a szakmai konferenciánkra a állami a intézményeket, képviselő megszólalókat. Ez, ez néha, néha összejön, de azért az esetek többségében nem szoktak élni ez a lehetőségem. Szerintem fontos lenne például, hogy a közösszertesi piac állapotáról tudjunk egy-egy raknyal egy is folytatni, és ne, ne csak az legyen, hogy két teljesen eltérő naratíva megy el egymes mellett. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Szia! Önök Önök Mikola hallották. Másodperc, csak keresek még egy papírt. Ez a vörös fény, ez már őrült. No, Márk Iván a Kejfei vendége és az úgynevezett Koltai Lajos jelenségről beszélünk, vagy valamiről beszélünk, amiről utólag azért csak rá fognak jönni, hogy miről szólt Koltai Lajost leigazolta a színházis filmővészeti egyetem rendező szakra, tehát nem operatőr, hanem rendező szakra ez különböző emberekből különböző reakciót váltott ki. Aszer Tamás azt írta, az, hogy 75 éves lesz, csak libernyáknak bélyegzett tanároknál lehet kifogás, de az az igazság, hogy ha az igazi nagyíró operatőrök snurban végigdolgozzák dolgozzák az életüket, és legtöbbjüknek tényleg csak idősebb korába jut ide, és energiája, a folyamatos oktatásra a koltaim most az időt, hallgatóinak hasznára lesz. A zárójelbe teszem vállásának antiszolidáris, morálisan tarthatatlan volt, tehát amivel talán elszámol legbelül, ha egyszer majd kicsit kevésbé szereti magát. Hosszabb a szöveg, de csak. Rövidebben idézem, egy filmrendező, aki egy Facebook oldalról van idézve, de nem vagyok abban biztos, hogy etikailag rendben lenne, hogyha a nevét is mondanám. Nincs megbocsáthatatlan a bűn, mint amit a gyerekeink, unokáink ellen követünk el, aki részt vállal abban, hogy a leg leszármazottait megfoszták a szabadságtól, az részesévé válik a bűnnek. És Feri ő a Facebook oldalnak a tulajdonosa, meggyőződésem, hogy ez, ami történik, a numerus clausus Orbáni változata, a kultúrának neonáci kezekbe való átadása, a életműve, ugye a Lajos Szabó filmjén keresztül is, egy antifasiszta életmű az, hogy belül egy új nyilasokkal kibővített tantestületbe, idézőjelbe teszi az életművét, igaz, még életében szobrot kaphatta a náciktól, amire egy valamikori sds es politikus, aki most már nem politikus, azt írja, eh, Ádám kedvellek, de én nem nyilasoznék, ajánlom, olvasd el Zoltán Gábor Orgia a könyvét, és remélhetőleg te sem fogsz így írni, ezek a szavak hiteltelenné teszik eddigi munkásságot, ezzel a megfogalmazással a, azoknak ártasz a legtöbbet, akiket támogatsz, és hát ezeket a lapokat olvasva, a nemzeti oldalon Rákai Filiptől kezdve Apáti Bencéig gyakorlatilag kiállnak imáron nem Koltai Lajos mellett, hanem azok ellen, akik egyébként az ő szerződtetését kifogásolják, és létrejön egy olyan adókapok, létrejön egy olyan húzd meg, erezd meg, létrejön egy olyan box, amelyhez tulajdonképpen Koltai Lajos csak apropót biztosít, hiszen még egyáltalán nem tanított semmit se, hiszen még alig szárat meg a szerződésén a tinta, ha egyáltalán megszáradt, és így aztán, amikor azt mondom, hogy Márk Iván operatőr nagyjával rád van bízva, hogy merre felé haladunk, a nagyjából azt jelenti, hogy inkább hatosra, mint négyesre, és én csak akkor fogok kérdezni, ha valamit nem értek, hiszen én azért hívtalak meg téged, és amikor beszélgettünk arról, hogy te eljössz, abban maradtunk, hogy te ezzel kapcsolatban azt fogod elmondani, amit te erről gondolsz, függetle attól, hogy Aser Tamás mit gondol, függetle attól, hogy Rákai Filip, Apáti Bence vagy Fiala János mit gondol, valamit a saját nevedben beszélsz, és nem egy szervezet nevében, én még ragályi elemért kértem föl, aki hosszan elmagyarázta, hogy miért nem áll rendelkezésre, és arra kért, hogy én ezt értsen meg, amire azt kérdeztem tőle, hogy mit tehetnék egyébként, amire elnevette magát, úgyhogy én ebben a sorban egyedül téged foglak megkérdezni, már azt követően, hogy Koltai Lajost kerestem, de nem kaptam tőle választ. Szia, Iván. Szia, jó reggelt! Természetesen van véleményem, mindig van véleményem. A van egy története. Valamikor október tájékán volt ez a, van, ez a HSC nevű operatőr szervezett egyesület. Ez azt mutatja, hogy közel kell, hogy beszélj hozzá. Vagy hangosabban. Épp ez a másik megoldás, igen. És akkor ott... Elindult egy dolog, hogy az szf kapcsán a HSC miért nem nyilvánít véleményt. A HSC vezetése hallgatott. Aztán megint kérték, és még mindig hallgatott. Ki kérte? Ha, ö, tagok. Nép szerint? Nem, a rád van biztos. Tagok. Tagok. Te ennek tagja vagy. Eljutunk odáig is. Jó. Ö, ö, És a is hallgatott, a háztévezetés akkor a Goltai Lajos, Noel Kemél, ki volt elnök, titkár ezeket. De ebben még sok történet lenne, de csupa fül vagyok. Hallgatott, hallgatott, és akkor, ha jól tudom, akkor tagok, mert online onlineben minden, mert már pandémia kellős közepe, hogy az etikai bizottság ott hívják össze és mondjon véleményt. Edik a bizottság összeült, <gül> és azt mondta hogy ennek semmi kivetnivaló nincs, hogy a Novák Emil, akkor már Novák Emil elvállalta azt a pozíciót, amit. <gül> hogy ebben semmi kivetnivaló nincs, mert mint magánember tette ezt. Öregtor helyettes. Most igen, általánoságtor helyettes. Ha jól tudom, egyébként akkor Bizonyos tekintetben megbízott rektor. De mi az, hogy magánemberként tettek? Hát ezt kérdeztem én is. Vagy ezt kérdezték sokan. Viszont, nem lehet Horti újra se lehet el menni magánemberként. Sokan mondták, hogy magánemberként voltunk ott. Szerintem olyan nincs. Hát nincs. Itt valójában az az érdekes, hogy ez tényleg ilyen horderejű, hogy a Horti temetését, az újra temetését. Nekem ez jutott eszembe, mint magánember. Nem, Jó, a a nekem azért érdekes, érdekes mert én éppen a hétvégén hallgattam Hófit, aki pontosan erről beszélt, tehát én nekem közel van ez, de valószínűleg nem mindenkinek a horti újra temetése jut erről az nem eszébe, de figyelj, értettem. És akkor ez robbant, és tulajdonképpen három-négy ember, kollega, operatörök, nevesek, ezt ma tegnap oltal tudom így kell mondani, mert lett egy a most következő Vilmos uh, um, um, Zsigmond Kovács László fesztiválnak, és akkor egy neves operatőrök. Jó. E, e, hogy ha az nem lép ki, akkor kilépnek. De ez, mint a forró vizafazékban úgy bugyogott, egy-két órán át, És akkor én írtam egy e-mailt, hogy én most felfüggesztem a tagságomat. És szüneteltetem, ilyen nem tudom, hogy volt, van-e, de én úgy döntöttem, hogy... és azt gondoltam, hogy nem lépek ki, mert nehéz lesz visszalépni, ha ez úgy alakul. Nem olyan könnyű bekerülni ebbe az Egyesületbe. És aztán az én kollégáim úgy döntöttek, hogy kilépnek. Én próbáltam egy-két emberre beszélni, hogy gondoljátok meg, nem volna egyszerűbb és jobb ez a státusz, hogy felfüggesztem a tagságom? Nem, ők kilépnek. És akkor elkezdődött, hogy csinálnak egy új egyesületet. És akkor mindenki hallgatott, még mindig. A vezetőségből, illetve ebből a, ez a két ember. Még nem eljutottunk oda, hogy napvilágra került, hogy a Sütyi elvállalta ezt a tanácságot. Ti meg... ezt már hamarabb tudtátok? Nem. Nem. Nem. Nem. Én nem. Sajtóból. Közben lett egy új operatőri egyesület. A tagja volt ennek? Az eredetinek? Az eredetnek elnök volt. Igen, igen, igen. tehát mi a véleményem erről? Az, az meglepetés volt mindenkinek, hogy. A te tagságod az most hol van? Hát én se tudom. Igen. Tehát felfüggesztettem, szüneteltettem. Az nincs. Az Új Egyesületben... Meghívta, az üzemmód, aktiválva. Hallják, alapítónak. Miért mosolyogsz? Semmi. Az, üzemmód, az üzemmód, aktiválva. Nem tudom, hogy lehet elérni, hogy ezt ne lehessen hallani. Jó, bízunk benne, hogy többet nem mondja. Igen? Az Új Egyesületben alapítottak vagyok, meghívtak. Hm. Tehát akkor az eredetiből kiléptél végül is. Vagy egyszerűen most ott, ott, ott, ott, ott fel vagy függesztve? Én felfüggesztettem a tagságom. Értem. Uh, jó, hát... Uh, a de ott nem tudom, ott mi van. Nem tudom. Utána egyszer csak jött a hír, hogy a, hogy Novák Emélyos Kortai Lajos kilépett. Jó, de most először is, igen, ez fontos, de az egy, az egy meg, az szintén egy fontos kérdés, amiről te nem beszéltél. hogy végülis amikor arról volt szó, hogy az operatőrök szólaljanak meg, akkor mi volt az elvárás? Mit kellett volna mondani? Az SZF-he kapcsán. Tehát ugye felbetülött, hogy valamit mondani kéne. De mit? Tetszik? Nem tetszik? Ez nem tetszik? tetszik? Az nem tetszik? Nem tetszik. És mi nem tetszik? Ez bonyolulta meg egyszerűbb. Nekem ebből van, a dologban van egy külön véleményem. Ez, eh, hogy nekem mi nem tetszik, a dolognak a gyökere, ez a modellváltás, amit annak hívunk szofisztikáltan, ez egy tulajdonbitorlás tehát ami köztulajdon volt, azt egyszer csak administratív úton magántulajdonba adtuk. Ami a közé volt, mindenkié, tiéd is itt mindenkié, az most már nem a tietek, nem a miénk. Magántulajdon lett, deklaráltan. Közpénzből finanszírozva. A te pénzedből, az én pénzemből, mindenki pénzéből finanszíroznak egy magániskolát. Mi van? Hol van a tulajdon szentsége? A számomra a bajok gyökere itt van. Az, hogy szarkaul itt ültem, nap, megnéztem, hogy, hogy el sem mondhatták, hogy mit szeretnének. De hát ez, hogy finoman fogalmazok, nem igaz? Hát előtte hónapokig, évek óta halljuk, hogy Vinyánszki Attila mit kifogásol, és mit szeretne. Ugye itt két dolog van párhuzamosan. Az egyik az, amiről te beszélsz, a másik pedig egy politikai kultúrharc. Vagy a politika által generált kultúrharc, ami tulajdonképpen egymástól független, tulajdonképpen törölve, amelyek mégis összefüggenek, és amelyek kiegészítik egymást. Na menjünk vissza az eredetihez, hát akkor könnyebb lesz. Azt kérdezhet, hogy mi a véleményerből az operatorizában? De tisztázzuk először is a státuszodat. Te tanítottál a főiskolán egyetemen? Igen. Meddig? Január 23-án járt a szerződésem, de szemeszterre szóló szerződésem van most már hosszú ideje. Tehát mindig az adott szemeszterre kaptam a szerződést. És mióta tanítottál ott is mit? 1984. Operatív mesterséget. 1984 óta tanítok folyamatosan. Aztán lehet mondani, hogy Ami jelöl. azt jelenti, hogy a 84 óta végzettekhez valamilyen közöd minthez van? Minthez nincs, igen sokhoz van. Igen. Igen. Mérlétek, illetve, akkor nem kiléptél, hanem, és nem hosszabbították meg a szerződésedet? Nem tudom. Nincs, hogy szerződés hosszabítás, Az egy új szerződés. Tehát a régi lejárt, nincs órarend, tehát nem tudom, hogy... Te eddig online tanítottál? Az utolsó szemeszterben az elején nem, egy-két alkalomot sikerült megtartani, és aztán online. Ezt nagyon nehéz online tanítani. Tulajdonképpen nem lehet. A, az utolsó osztály az egy tévés műsor szerkesztői osztály, ahol meg tulajdonképpen a, a Kende Jánosszal közösen tanítottuk az utóbbi években ezeket az osztályokat. Meg volt a feladat, konzultáltunk online, mutattak anyagokat, elkészültek, és ebből csináltunk egy, egy közös vetítést, tehát az online. De egy gyakorlatot tartani nem tudsz. Aki okay, azt mondta, hogy tegyük vissza, hogy mi a legnagyobb probléma. A, a tulajdon, és a tulajdon, idézőben bitorlás, használható más szót, e, révén, Természetesen, nem természetesen, mint a természetes ideológiai elvárások vannak, hiába tagadják, hogy nincs, ezt többször deklarálták. Ezt abban az időszakban, amit te már online végeztél, ott te éreztél bármit, ami. Nem De De bárkivel is beszéltél az újonnan kinevezettek közül? Gondolkozom kell, nem. Nem kerestek. Min a múlik az, hogy te kö... folytatod-e a tevékenységedet, vagy sem, hát, hiszen hát, még de, felkérhetnek? Hát nyilván munkadon, nyilván a, a, az óra van-e olyan osztály, akit kell tanítanom, érdemes tanítanom, mit gondol a munkadó, rám van szükség, nincs. Mert tudom én. De hát azért van, mert természetesen azért egy szük szűk, szűk szakma. Tehát vannak emberi kapcsolatok, viszonyok. De főnökör most sárábalás lett? Tudomásom szerint igen, és hát fölött elvidensen Novákem él. Novákemillel nincs túl túlzottan jó viszonyom. Itt állj meg egy a pillanatra. A... Arról hosszan tudnék neked beszélni, mi nem stimmel. Ha. Arról hosszan tudnék beszélni, hogy az én foglalkozásom keretén belül hogy alakul az élet, de nem rólam van szó. Az, hogy az operatőröknek az egymás közti viszonya milyen ma Magyarországon, ennek van-e valami története, amiben ez a mostani színházis filmművészeti egyetem egy nagy követdobot. De milyen az alaptörténet, ha egyáltalán van alaptörténet? Hát alaptörténet nincs, de... Szerinted természetben... egy... nincs jó viszonyod, Novák Kemil, az, az, az, az hogyan jön létre? Mitől lesz egy operatőrnek rossz viszony egy másik operatőrrel? Ez egy sok más pálya és foglalkozás, egy verseny, konkurencia harc van. Sose... Tehát túl sok játékfilm nem készült. Ugye a standard az volt, átlagban azt mondták, hogy 20 játékfilm készül egy évben. Most csak a játékfilmről beszélek, a televízió egy másik dolog volt. Tehát 20 játékfilm készült. Hát ment a verseny, hogy ki kapja meg melyiket, melyik rendező hívja, melyik rendező kacsint, hogy gyere velem, forgassuk le ezt. De hát amíg egyébként 20 játékfilm készült a Róna-Lumumba utcában addig a televízióban 70 film, filmre forgatott. És nívos tévéjátékok, tehát tényleg Csehovtól Ibzenig. Úgyhogy hát a verseny, konkurencia. Egyszer egy rendezőbarátom azt mondta, hogy az a csoda, hogy még effektív vér nem folyt a Róna utcában. Tehát azért rendezők között is. Ez kívülről egy, egy egységes Csapat, de hát ez egy konkurencia harc, tehát verseny, verseny volt. A, a, a, a Lubecky, ugyan, ugyanígy egy verseny. Lehet, hogy nem beszéltünk soháról. Mm. Nagyon közben elmondok valamit, ami... Ami foglalkoztatott, aztán visszajönk el. Ja. Tehát az foglalkoztatott, hogy ebben a modellváltásban miért kaptak az operatőrök ilyen nagy szerepet? Tehát... Tehát hogy, hogy, hogy az operatőrök ilyen fontosak lettek ebben, de csak olyan fontos pozíciókat töltenek be. Tehát nem feltétlenül kell a filmintézet vezetőjének, operatőrnek lenni. No Novák Camille operatőr. De hát most... De ki van még Novák camille kívül? Majd eszembe e... Igen. De hát a vezetője ideg egy hangmérnek volt. De van ennek jelentőség? Nem tudom, csak fura. Nem, nem csak fura. Hát lehetséges, hogy ő volt az, aki rávehető volt erre. Fogalmam nincs. Rávehető? Hát aki elvállalta. De még nem tartunk ott, létezik, hogy Jó. téged is föl fognak kérni arra, hogy folytasd azt a tevékenységet, amit eddig folytattál. történelmetlen a kérdés. mit Persze. teszed függővel, hogy folytatod-e vagy sem? Hát nézd. A múlt heti Pesti srácok Pesti tv Film után, ami a kollégium annak, állapotát mutatta? Is. Ö, lipsizik nagyon. Ez a film kikerült az egyetem hivatalos Facebook oldalára. Igen. Mintegy 24-36 órát volt ott, aztán nyomtalanul eltűnt. Én ott láttam, az eltűnéséről nem tudtam. Másnap eltűnt. Ami azért furcsa volt, mert a szarvasuska filmje van utána a Facebookon, és a kommentek utána eltűnt, még vonatkoznak a pestisrácok filmre, hogy vicces. Hát azok után azért inkább oda, oda billen, hogy nem. Tehát, hogy az egyetemetől nem határolódik el, sőt, kirakja a hivatalos Facebook oldalára, aztán sutyomban eltünteti. mert hát necces azt kérdezem tőled, hogy az operatőröknél azon kívül, hogy volt egy egzisztenciális küzdelem, hogy a kenyéret vagy a vajért, ezt most nem részletezném egyébként se tudom, de egyébként az a kultúrharc, ami megjelent a kulturális életben, úgy en general, érintette az operatőröket, és ha igen, hogyan? mennyire volt fogékony ez a kör arra, amit a politika meghirdetett. Milyen sírelmei voltak az operatőröknek, akár egzisztenciális, akár másokból, hogy ott egyébként az ehhez mértsékelten kapcsolódó, de mégis kapcsolódó kultúrharc megvethette a lábát. Ha megvetette, nem tudom. Hát nem lehet jobb oldal meg konzervatívan svenkelni, vagy exponálni. Ilyet elvileg jobboldali riporternek és baloldali riporternek sem lehetne lenni, gyakorlatilag mégis van ilyen. Bár kétségtelen, hogy amit te mondasz, az az exaktab. Nézd! <coughs> Talán így könnyeben érthető. Az, hogy vinyánsz ki Attilával... Egy kicsit közelebb kéne húznod magadhoz, panaszkodnak, hogy nagyon halk vagy. É, jó. Így jobb. Kár <coughs> Tehát hogy tilával ma kimegy el forgatni annak van jelentősége? Jelentése? Kérdezem tőled Nem szeretnék rá választ adni, mert lelkem én azt gondolnám hogy nincs, miközben tudom, hogy van Így van Hát normális esetben nincs de ma meg van Ez nem jó tehát, de hát, tehát, hogy az operatőri egység különbözőség, mert azért vannak történetek. Tehát, hogy Novák Emil hogy lett az általam még részt vett HSC ülésen, hogy lett vezetője az Egyesületnek, azért az egy másik történet. Lett? Tehát, hát furcsa módon bementünk, és akkor a, akkor a titkán osztogadott ilyen színes lejfniket, alá kellett írni a évet, vagy lesz szavazás. Ilyen soha nem volt, de hát Jó, megújulás. Míg nem, szavazásra került a sor, és az emi kivett a zsebéből nyolc ilyen színűs lejfnit, hogy ennyi megbízása van. Kevesen voltunk. Tehát nyolc számított. aki azt mondja, hogy őt egyébként ezek és ezek a lakók bízták meg. Igen. És? Hát és így megszavazta magát. Akik odaadták, neki nem tudták, hogy mire fogja használni. Ezt már tudjuk. Én nem leszek ott. Nem leszel ott. Megbízlált, hogy szavazok helyetted. Igen. Jó. Hát így. Tehát, hogy milyen viszonyok vannak egy egy szakmai közösségem belül a sok minden múlik. Van egy másik történetem, nem tudom, hogy biztos az emély reflektál, vagy nem. Én azt gondolom. Évekig forgattam már Gyulával különböző tévéfilmeket, tévéjátékokat, játékfilmeket, míg nem egyszer még nem egyszer nem értem rá, és akkor az Emil-t a operatőrnek. Mm. És ha jól nem hiszem, két játékfilmet forgattak együtt, ö, aztán, én, aztán én újra ráértem, rá és már a visszajött hozzám. És azt gyanítom, hogy az Emil ezt rossz hallotta. Azért pikás a történet, mert... Mm. Mert én már Gyulát Koltai Lajustól örököltem, aki elkezdett külföldön dolgozni, és akkor a már keresett és engem választott, és akkor mi évekig hosszan dolgoztunk. De... Ez egy nai vagy ánaiv kérdés, de ezek az események, amelyekről te beszélsz, ezek egyébként akkor, amikor történtek, kiváltottak bármilyen beszélgetést a felekből, vagy csak mindenki megjegyezte, elraktározta, és aztán adott esetben befolyásolta a döntéseit, vagy befolyásolta, hogyha nyilatkozik, akkor mit mond? Te beszéltél erről Novákemélel, valaha is? Nem. És ennek mi az oka? Nem tudom. Magyar. Szemérem. Én ezt úgy hívom, hogy hogy a magyar panír, tehát be van panírozás, és nem látjuk, hogy mivel van. Ha beszéltél volna, akkor mit mondtál volna? Hogy... Hát, hogy én, nem, én, nem, én, a, én a könyökömet nem tettem ki, a lábam nem tettem ki, hogy elgáncoljam, hogy visszaszerezzem Márgyulát magamnak, vagy nem tudom, vagy hogy újra együtt dolgozzunk. De ez egy féltékenység. Ha ez van mögötte, én nem tudom. Nem. Hát akkor évekig nem tudom. Hát Köszöntöttök ebben az Operatőrök Egyesületében, és közben ilyen dolkról nem esett szó? Nem. De operatői egyesület jóval későbbi történet. Én ezt értem, értem én. De ott legalább akkor évekkel, vagy évtizedekkel később, sajnos te sem, hogy már húsz éves, lehetett volna beszélni. Ez teljesen igazad van. De nem, mert napig voltunk elfoglalva. Mert ugye és egy szok, dolog, am amit te mondasz, egyetlen egy dolog miatt nagyon fontos, de az iszonyatosan fontos, mondhatni kurvára. Annak ide amikor a magyar rádióban, a média háborúban az ember megélte azt, amit a 90-es évek okozott, akkor valójában ezek a hajdan volt sérelmek voltak. Egyebek közt arra alkalmasak, hogy különböző politikai oldalakon helyezkedjenek el, miközben annó azok a sérelmek politikai tartalommal zömében egyáltalán nem bírtak. Tehát lesznek a sérelmek átmenett, hosszú-hosszú átmenettel, hallgatás után, e, úgy politikai tartalmúak, hogyha ha arra rákérdezel, akkor a felek nem is értik, hiszen az ellentétnek annak idején semmilyen politikai motivációja nem volt. Jónak tűnik a példa. Hát igen, sajnos. De hát azóta eltelt 30 valahány év, azóta. Érzékenyebbek vagyunk a politikára. Tehát nem, tehát sajnos millió más dolog lett közben. A, tehát nap nap azt mondtam valakinek, hogy nem lehet nem politizálni, kivéve az időjárásról beszélsz. Ugye a Mandéren interjúban uh, Koltai Lajos azt mondja, egyáltalán nem vagyok részese ennek, engem egy feladatra kerestek meg egyéb dolgokkal, belső konfliktusokkal egyáltalán nem foglalkozom, nem is tudom egyáltalán hol tart a helyzet, ez mindaz eszefére vonatkozik, hogy kimaradt és kiment el, ez egy rossz feszültség, amit nagyon nehéz feloldani, kezelni, és nehéz lehet benne részt venni. Én csak azt tudom, hogy engem felkértek egy feladatra, én pedig elvállaltam, és biztos, hogy mindent meg is fogok tenni. Érte? Öllök, hogy mértó körülmények között, bla bla. bla, bla, bla. Igen. Ma elképzelhető -e az, mint hogy a példa mutatja, hogy legyen egy tanár, egy jelentős művész? Itt ma egyébként, akik ebben a színában vannak, közülük 199 kilencven a Színház és Egyetemen korábban főiskolán végzett? Igen. Igen. Minek tudható be, hogy mégis olyan mondat hangzik el, hogy neki fogalma sincs, hogy ott mi zajlik? Hát... Mit tudom én, lehet ma a politikusnak lenni? El tud képzelni, hogy valaki ebben a dologban a szakmában van, ilyen mértékben alul informált. Akkor azt kérdezem, hogy maga az operatőröknek ez az egyesület, amiről te beszéltél, az azt megelőzően... A, a régi. Azt megelőzően, hogy a Színházis Filmészeti Egyetem modellváltása kapcsán egyesek úgy gondolták, hogy meg kéne, hogy nyilvánuljon. Ez az egyesület valaha is tartott olyan vitanapot, amit egyébként kulturpolitikai események okoztak? Nem. Nem. És tulajdonképpen az illéspap távol tartotta magát és az Egyesületet attól, hogy, hogy, hogy politizáljon. És ez volt az ok most is, hogy a kifogás, hogy az egyesület nem, egyesület nem politizál. De hát jó, lehet ma nem politizálni ebben a kérdésben? Elvileg lehet, gyakorlatilag nehéz, de ugye minden konkrét példák mentén zajlik. Akkor ezek szerint tulajdonképpen egy ilyen védőernyő elhárulása után azért is gyorsultak ennyire fel az események az Egyesületen belőle, mert ott a szószoros értelmében, mint valami időjárási front betört a politika. Igen. Mennyire osztotta meg ez egyébként az Egyesületet? Fogalmam nincs. Tehát azért 42 emberen kívül mit gondolnak, nem tudom, nyilván van ilyen is, meg olyan is, nem, nem, nem, nem, nem tudom. Megengedheti magának ma egy valamit magára adó művész, valamit magára adó törölve. Megteheti azt ma egy művész, hogy a Színház és Egyetem kapcsán azt mondja, hogy passz. Vannak egzisztenciális kérdések, van az ambíció kérdése, az ambícióra áltam gyakran használt fordítás, de pejoratívnak tűnik, pedig nem az, az a becsvágy. Tehát ahhoz, nyilván valamennyire függetlene kell lenni, hogy az ember azt mondja, hogy igen vagy nem. Ez szerintem so sokan dolgoznak külföldön már. Aki, aki ezt az egész, tehát ugye volt, volt az asár és volt a másik oldal, az a bizonyos Ferenc, ő az első beírását tekintve azt írta, az jár a fejeben, hogy Sütyi tett annyit a magyar és a nemzetközi filmért, hogy megérdemli, hogy ne bántsuk azért, mert egy akármilyen filmes képző művészeti vezetője lesz. Attól mi még lehetünk a másik társaság rendes vagy pártoló tagjai, XY Ferenc. És akkor itt kezdődik, hogy nem. Ezt a posztot olvastam, úgyhogy tudom kiről van szó. E... Nem lehet elvenni a Sütyitól azokat a műveket, amiket... Megcsinált. És nem is szabad. Nem is szabad. De most hirtelen, De számomra... milyen indulatok ébrednek az ő választása alapján, hogy elvállalta ezt a tanári állást? Mennyiben kapcsolódik ez a Koltai Lajoshoz, és mennyiben kapcsolódik valami egészen máshoz? Nem, nem lehet hallgatni ebben a dologban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bolcsony, csak egy operatőr vagyok. Mindenki idézi most, hogy ne a Mephistót, hogy bolcsony, csak egy színész vagyok. Nem lehet. Sajnos nem lehet. Olyan helyzet van, hogy valamit kell mondani. Ha azt mondja, hogy nem tudtam róla, hát, de, de mindenki a mephisto emlegeti, de nekem egy másik példám van, ami szintén egy Szabó István Lajos film, ez a Szembesítés, megvan? Meg. Szép film. Arról szól hogy a Furtwenglert 45 után egy amerikai katonai vizsgálóbizottságban igazolják-e, vagy nem, hogy ő náci kollaboráns volt, vagy nem. E, és zseniális vége van a filmnek, egy, egy, egy fekete-fehér archív snitt. a Furtwengler egy koncert után meghajol, és az első sorokban ott ül Göbbelsz a maga kíséretével, Göbbelsz föláll, hogy kezet fogjanak akkor furtlengel, furtlengel, lehajol, kezet fog, és a bal kezében van egy fehér zsebkendő, keskenő, karmester volt, és biztos megizzadt. És miután kezet fogott, ez aztán ki van nagyítva utólag, a bal kezéből átteszi a jobb kezébe ezt a keskenőt, és megtörli a jobb kezét, amivel kezet fogott. Kell-e jó, hát ha te így csinálsz, akkor meg azt mondom, hogy hát oké, rendben van, itt van a szembesítés, itt van megannyi, koltai, Szabó István együttműködés, de hát akkor mit kezdünk a Szabó István történettel? Tehát érted? Abszolút. Azzal a te... Szabó István történettel, amivel kapcsolatban olyan szemérmes hallgatás van, amilyen szemérmes hallgatás csak lehet, igen, igen, igen. Nem egyszerű, bonyolult, igen, igen, igen. De ahogy látod, az a, a most az, minden nap? Nem, Köszön. borotválkozom mostanában minden nap? Nem, Nem, hát látszik is. De én igen, de hát sok tükörbe az ember reggel. Iván, azért nem stimmel, mert valójában egy feltétel feltételez az ember, és hogyha az egyik oldalon ez nincs meglás Szabó István, akkor mi jelentőség? Tehát, baromság, amit mondok, mert nincs olyan mérleg, aminek az egyik serpenyőjében nincs. a Szabó István nincs. féle múlt, a másikban pedig a Koltai Lajos féle jelen van. De ha mégis lenne egy ilyen, és megkérdeznék, hogy mond fiala, melyik esik súlyosabban a ladban, akkor tudnék rá válaszolni. Független attól, hogy egy lehetetlen helyzet. Lehetetlen helyzet, igen. Igen. igen. De most mégis egy olyan dolog kapcsánban elszámoltatva a koltai, ami nem folyománya, de van az élettörténetében egy olyan előzmény, amivel kapcsolatban pedig nincsen cseszektetve. Egy Egyszer csak nincs köz a kettőnek egymáshoz. A tekintetben, hogy morális felelőssége van az embernek az együttműködésével, legyen az Szabó István, vagy legyen az a Színházis filmészeti Egyetem, e tekintetben van. Lehet azt mondani, hogy én Szabó Istvánnal dolgozom, magánemberként. Nem érdekel a múltja. Akkor a rendező túlmutat azon semmint hogy jelentett vagy nem jelentett valakiról mondok egy másik példát, minden példa Sántit. A, a, a Polánszki. Tudjuk, mit csinált, elítélték. Forgatott utána, munkát kapott évtizedeken át, és abban vannak zseniális filmek is. Akkor ezt most hogy kell megítélni? De elmondhatom a léni Riefenstált, a, aki viszont propaganda filmeket csinált, de hát az tanítani lehet. Hát ugye ez az a példa, ahol valaki azt írja, emlékezetes szerint Gábor György, hogy Lennyi tanítani kell, de nem szabad meghívni hívni tanárnak. Hát akkor lehet, hogy be Ezek mind jelentős kérdések, a Polánszki annyiban ló ki ebből a sorból, hogy, hogy ez egy büntetőjogi történet, és az a büntetőjogi történet az nem évül el, és ha bár különböző csapdákból megmenekült, az, amilyen megítélés alá került az elmúlt időben, azzal kapcsolatban ő nehezen tud felhozni indokat az időmúlás ehhez kevés. De értem, amit mondasz. De kapott filmeket, adtak Így? neki mások lehetőséget, hogy filmet csináljon. A te szemedben Koltai Lajos most micsoda? M Milyen értelme? Szakmai ja. értelme? Emberi értelme? Elmondtam a fehér keszkenőt. Ha találkoznál vele, megkérdezné tőle, mint hogy az operatőnök Nem, egyesületében... De, de mit kérdezek tőle, hogy miért vállaltad esőt? Hát, ez, hát, ez hát a lenyilatkozta. Megbízták, tanársággal elvállalta. De most, én is kérdeztem tőled, hogyha egyébként meghosszabbítanák a szerződésedet, akkor vállalnád-e? És mit sem? mondtam? Hogy a Pesti TV riportja után, amit büszkén vagy nem büszkén, az iskola kirakott a saját Facebook oldalára, aztán levette anélkül, hogy véleményezte volna, hát azok után azt hiszem nem. Egyetlen egy kérdés maradt, miközben rengeteg kérdés maradt, de egyetlen egy kérdés, hogy az, ami most történik, amit emberek értenek és nem értenek, azért kicsit unják, mert nem őket érinti és azért mégiscsak a filmekben látják szívesebben jelen a te tevékenységedet, vagy bárkiét, aki színházban van, az meg a színészeknek a dolga. Tehát azt kérdezem tőled, hogy ami most a Színház és filmvészeti Egyetem kapcsán megy, és ami valójában ennek a kultúrharcnak a része, független attól, hogy közben egy olyan tulajdoni változás is van, mint amiről te beszéltél, és ezek egymás mellett és vagyként szerepelnek, ezek egyébként kiavíthatatlan károkat okoznak -e abban a művésztársadalomban, amelynek te tagja vagy? Hát, nem tudom, hogy kiavíthatatlan-e? Remélem, hogy nem. De, de hát más lesz a helyzet. Bárhogy is folytatódik. Annyi minden történt veletek, ami most történik, az mennyiben más, mint ami előtte volt? Hát, hogy most háború van. Szarkó is elmondta, és azt mondta, hogy kultúraharc van. De vajon hát... a koltai abból adódóan, hogy elvállalta, ő most átkerült a másik oldalra, és ha átkerült, akkor te melyik oldalon vagy, és ő melyik oldalon van? Kell oldalon lenni. Hát, ha harc van. Ja, az is igaz. Operatőrök vagytok, mind a ketten. Melyik parton van Kérdezek ő? tőled valamit. Kérdezze. Lehet művészet, művészeket képezni nem liberálisan? Szerintem nem. Nem lehet. Hogy van liberális, meg jobb liberális, annak nincs értelme. De liberális mellé már nem lehet jelzőt tenni. De szabad, széles gondolkodás, szabad gondolkodás nélkül nem lehet. De Mi honnan veszeket... tudjuk, hogy hogy fog tanítani a koltai? Lehet, hogy a koltainak el fogják tűrni, hogy ugyanolyan széleslátó, liberális módon tanítson, mint ahogy egyébként gondolkodott a világról, csak most tanárként fog Nem tudjuk, hogy a koltai hogy fog tanítani. Azt tudjuk, hogy a, az egyetem vezetőségének, a kuratórium vezetőségének, mik az elvárásai, és hogy képzel a jövőt. Ezt tudjuk. A szarkor szarkor nem mondja, hogy nem tudjuk, ezt nagyon sokszor lenyilatkozták. És elmondták, ö, szarkor gesztusait, internetlezárástól, okay. teremták. Azt tőled, bár ezt alapvetően. Melyik oldalon állja? A koltaitól kéne kérdezni, ezt. Ezt valaki tekintheti a pályájának a megkoronázásaképpen Magyarországon, mert hogy nemzetközileg nem, hiszen a nemzetközi díjakat tekintve a koltai jobban jár azokkal, a szó idézvjeles értelmében, hogyha egybe lehet nevetni, miközben nem lehet egybevetni, hogy ennek az SF-nek lett a tanára. De valójában azt te tudod, hogy mi az, ami a dilemái mellett, ha egyáltalán voltak lefelé, nem számolt belőle, róla, oda vezeted, hogy ezt elvállalta. Hát, ö... Volt olyan sérelme, amitnek oká most azt mondta, hogy most... Nem tudok róla, de ezt tőle kell De Te másméleképpen már... gondolkozol a koltairól ezt követően, mint eddig gondolkodtál róla? Nem, mert, mert jó ideje nyilvánvaló volt, hogy távol tartja magától ezeket a politikai zéket. Ez, ez jó ideje, nyilvánvaló. De most, nem mégis, de, de most mégis azt mondod, hogy ez egy politikai állásfoglása részéről. Tehát miközben távol tartja magától, mégis közel engedi magához. Csak másképpen. Hát ha a kuratórium vezetőinek, és az egyetem vezetőinek elvárásai mellett, hát nem tudok mást mondani, de nem jelenti azt, hogy ő így azt fog, De nem gondolom azt, hogy, hogy politizálni fog, amikor oktat. Tehát ezt semmit nem, gond, nem gondolok. Te ma Magyarországon, bárhol, egy művészeti egyetemen, emá képzésben rendezőket tanítani, az rang. Mindenhol, bárhol. Annak van-e jelentőségei tanít és nem operatőrség? Szerintem van. Szerintem is van. Van-e epilógus? Még nem, még nem írták meg. Köszönöm igen, hogy eljöttél. Meghívhatlak aztán egy kávéra? Megköszönöm, igen. Köszönöm szépen, dörö.fialajanos.kukac.gmail.com remélhetőleg a hang aztán a beszélgetés második felére megjavult elnézést, majd legközelebb elemet cserélek a vendégekben, vagy szájban nyomom a mikrofont, csak a fogai bírják. Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap szerdán találkozunk. A két időpont között kukacgmail.com, és ne felejtsék el, hogy csütörtöktől egy kicsit még később fog kezdődni a műsor, egyebek között az önök aktivitásának, pontosabban az aktivitások hiányának következtében a fél hétből 3-1 hét lesz, és valamikor 3-1 hét és 7 óra között én is befutok, de ez a holnapi napra még nem áll. Elnézést kérek a 9 órától, és köszönetet mondok a stábnak, hogy 6 percet hajlandóak voltak még ráhúzni. Viszont hallásra, viszont látásra.